Então galera, esse é o Plataforma número 20, estamos encerrando a nossa primeira temporada e como eu prometi, eu iria encerrar a primeira temporada em grande estilo, foi por isso que eu esperei um pouquinho para eu ter tempo de gravar com esse cara com essa fera, você já devem ter ouvido eu falar muito nele aqui, que é o Brian, ele, foi ele que inspirou eu a, a criar o, o Plataforma e mano, seu presente, casa sua. Fala, cara, pô, primeiro, obrigado, feliz pelo convite, e feliz, e, e um outro adjetivo que eu posso usar, além de feliz, é preocupado por tu falar <risos> aí que eu sou o cara que te motivou a fazer podcast, fico orgulhoso disso, mas sinto uma responsabilidade muito grande em cima de mim nesse momento. <risos> Imagino, mano, velho, assim, eu ouvi o, o... eu tava lá, Eu acho que foi no início desse ano. Eu tava, eu, tipo, eu sempre costumo ouvir podcast antes de dormir, né? Um, ouvir música, ouvir podcast tal antes de dormir. E e eu meio que tinha dois podcasts fi, físico, é, é, fixo, né, que eu ouvia. E aí eu tava procurando podcast novo para ouvir, e aí até que eu encontrei os recomendados do Spotify lá. E nesse tempo meu podcast nem ia pro Spotify, é só pro blog, que era o Teólogo de Quinta, o um podcast pessoal. E aí eu ouvi, eu falei, uhum. o primeiro episódio que eu ouvi foi aquele que você gravou com, com um casal que, que rodou o Mundo, sabe, né? Com o Gui e com a Jana, Isso, né? Isso, com o Gui e mano, que episódio massa. massa. E aí depois eu comecei a ouvir outros, tá? hoje mesmo, quando eu tava indo pro curso de, de fotografia, eu tava ouvindo do Lucas Silveira e eu vi um outro Foda. do Cara da República, mano. muito massa, mano. Ah, que legal, que é o do, do LH. Cara, legal, tu falou para mim me apresentar, eu acabei nem me apresentando ainda, para quem não me conhece, meu nome é Brian, eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, que é isso aí que tu falou, é um podcast de, de histórias, né, ele é um podcast que toda semana eu ligo para uma pessoa diferente e ouço as histórias que essa pessoa tem para contar. Então é legal do Eu Tava Lá que tem essas referências, assim, aí ah, eu ouvi o um episódio do, do Lucas, o Lucas é... é o, cara da banda Fresno, que ele contou a história de como a banda surgiu, falou sobre a vida dele Sim. lá no sul e, e tal Sim. e o que ele faz hoje, como que é a vida dele de, de rockstar hoje em dia, mas Sim. os pangs que ele passou para chegar na no estágio que ele tá tem outra referência que é o episódio do Gui da Jana, que é um casal que foi viajar para o Alasca numa van, que foi, é um, uma maluquice absurda, eles têm várias histórias que eles viveram nesse uhum. período de viagem, tem outra referência que é o episódio da República, que é com o LH, que é o cara lá do podcast República do Medo, né, uhum. e ele já tinha participado do Eu Tava Lá em Outra Ocasião, e nesse nessa vez ele participou para contar histórias de República, porque ele é um cara que mora em República desde sempre e tal, porque ele foi para estudar numa cidade diferente e acabou vivendo muita história na República também, então... O eu tava lá, ele é isso, assim, ele é um podcast que reúne pessoas diferentes com vivências diferentes para contar suas histórias e a gente tem encontrado muitos ouvintes que gostam de ouvir sim. essa variedade de pessoas e de histórias assim, e tem sido um projeto muito legal que vai pro ar toda segunda-feira já há algum tempo. O eu tava lá, começou em março de 2018, okay. quando tu descobriu, ele já tinha quase um ano, eu sim, imagino. Sim. Então já tinha bastante coisa para escutar retroativo também, né? Sim, sim. Eu ouvi alguns episódios É, anteriores. Mano, e assim, ouvindo eh agora em 2019, parece que tem muito mais tempo, sabe? Pela pela qualidade mesmo, mano. Eu Sim. sou muito teu fã, velho. Eu tava até falando pra minha mãe antes de começar a gravar. Falei, mãe, eu como é que eu vou fazer para deixar o lado fã de lado e conseguir conversar com um cara de boa? <risos> mano, é, eu, eu um tava trabalhando na Ciel assim, do no improviso, né? Eu comecei uhum. a gravar ele com o microfone do meu celular, que era o que eu tinha para gravar e Sim. aí foi se desenvolvendo, assim muito antes de o podcast começar a a, a se sustentar financeiramente, eu gastei uma grana, eu tive que comprar microfone, eu tive que Sim. na real nem comprei microfone, comprei um gravador, uhum. porque eu não confiava no meu computador, que eu achava meu computador uma merda, ainda é, na verdade eu uso o mesmo computador desde <risos> aquela época, mas eu, aquela época, né, como se fizesse tanto tempo assim, faz, faz, <risos> nem dois anos, mas uhum. eu troquei de equipamento de gravação, né, eu comprei um gravadorzinho e tal, Sim. e aí eu usei esse gravador do episódio 7 até o episódio 51, Aí no episódio 51, acabou 2018, a gente tava uhum. virando o ano, na verdade até um pouco antes, né? Eu, eu virei o ano com o equipamento que eu ainda usava e aí eu juntei uma grana e comprei um microfone melhor. E aí uhum. agora eu tô trocando de novo de microfone e, e eu meio que registro, assim, os períodos em que os equipamentos são utilizados até pra gente comparar depois, assim, sim, sim. e ver a, a evolução, né? Que eu, hoje em dia tem muita vergonha dos episódios antigos. Porque eu acho, por mais que tenha convidados muito legais e histórias muito boas, o, o equipamento e a minha performance, uhum. era era tudo muito ruim, cara. Eu era muito tímido e a gravação era uma qualidade muito podre. Mas tá lá, é, é uma forma de, de deixar a história registrada e a gente vê como foi que foi melhorando. Eu imagino. Eu sinto isso com o primeiro plataforma. Com o primeiro, com o primeiro plataforma que eu gravei, inclusive eu gravei... É... Massa com, com, com o meu com esse notebook que a gente tá falando agora pelo skype eu gravei é com meu celular e, e mano é muito ruim agora é só voz de fundo é minha irmã chorando <risos> bra eu vou te explicar agora a plataforma depois a gente ter já trocado essa ideia o plataforma ele ele Nossa. é quase eu tava lá a, a diferença é, é pouca Legal. né é, é, é tipo aquele negócio copia mas não faz igual igualmente <risos> copiei, eu tava lá Eu algumas coisinhas. Eh, a minha ideia inicial do plataforma era era me reunir com um convidado presencialmente. Porém, eh eu sou de eu sou de Rio Branco, né? No no Acre. E, e mesmo aqui, velho, a, a rotina da galera é muito difícil de conciliar, sabe? Muito difícil um trabalho em um local, outro trabalho no outro, em um horário, pá. Pra... E não deu. Aí o que que eu pensei? Aí o aí onde, onde eu entro eu tava lá, né? O que que eu pensei? Pô, eu vou ligar para essas pessoas. Eu vou ligar pe pelo WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp hoje em dia, todo mundo tá no WhatsApp direto. E então eu vou ligar para essas pessoas e, e eu vou trocar uma ideia com elas. E E a ideia do Plataforma é não seguir o roteiro, eu falo isso desde o primeiro episódio. Eu tenho um roteiro, claro, é caso precise, e até agora, esse é o vigésimo episódio, até agora só preciso usar o roteiro todo e acrescentar mais coisas com um convidado só, porque é muito tímido. E eu não vou revelar quem é, né, porque fica pegar mas... mal. Mas de resto, não preciso eu, usar... Eu tô essas coisas realmente acontecem, cara, e a gente como apresentador tem que se virar, né, não, não tem o que fazer. Tipo, ficou bem enxuto, assim, o episódio. Eu tive que acrescentar muita coisa, assim, que não tinha nada a ver. Mas ficou até que ficou da hora. E, e eu ouvi, assim, é, você é o primeiro cara que, que grava comigo. Primeiramente, que eu não conhecia antes de, de, de gravar. Não conhecia, tipo, de trocar ideia de gravar. E o terceiro, que não mora em Rio Branco. Eu gravei com o Phil, que, não, é, que é de Pernambuco. Conheço ele há um tempão, tipo... Tá? De, de, de trocar ideia, porque a gente já tem projetos paralelos juntos. Gravei com o Natanael do Maranhão. Natanael Costa, que inclusive tem um um, um blogue com ele, é chamado Outro Ponto. E, e agora contigo, né, que é Massa. de que é de Rio Grande, mas tá morando em São Paulo, né? Sim, cara, deve ser a única pessoa de Rio Branco que já ouve falar de Rio Grande, eu acho. <risos> Rio Grande é uma cidade lá no sul do uhum. Rio Grande do Sul, muito, muito, muito no Sul, e, e eu moro em São Paulo hoje em dia por conta desses trabalhos com internet, podcast e tal, mas eu nasci lá em Rio Grande, cara, é muito longe, é bem longe. Tá, e já começa daí, Brian, já começa falando como é que foi a sua infância, esse período aí de, de Rio Grande, sua família, tá, até chegar onde eu tava lá, tá. pra galera já ir te conhecendo melhor. Boa, boa, a gente pode fazer um uma... uma... Uma, uma retrospectiva em ordem cronológica, então Isso. que é o seguinte, eu eu tenho 29 anos, eu nasci em 1990 em Rio Grande uhum. e como eu falei, Rio Grande é uma cidade muito, muito longe e eu Durante a minha infância e adolescência toda eu Hoje em dia eu tenho essa percepção Mas na época eu era só o, o estereótipo do nerd né Sim. Porque assim, eu não era o nerd que gostava muito de colégio Eu era o nerd que, que gostava de me dedicar a determinadas coisas Tipo, eu gostava uhum. de desenhar Então eu era nerd de desenho Eu ficava... Enfornado no meu quarto Desenhando para sempre Se deixassem assim Eu não, não fazia muita questão de, de socializar com outras crianças essas pessoas Nem amigos, nem nem primos Nem ninguém da família Se eu gostava mesmo era de ficar ali Desenhando e fazendo as minhas coisas okay. Depois de muito tempo Quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos Eu tive nessa época Acesso ao meu primeiro computador né Que era um computador horroroso Era um 486 que na época já era velho E ele tinha um monitor preto e branco e ele era, cara, muito ruim. Ele eu lembro, eu hoje em dia nem entendo como que aquilo era possível, mas ele é o um computador que ele não conseguia ter processamento suficiente para reproduzir MP3, por exemplo. Caraca. Ele não tocava música. E, e ele até tocava um negócio que era MIDI, né, que uhum. era aquela música que era só o ringtone assim, tipo, dos celulares mais antigos. Mas ele não tinha um alto-falante, por exemplo, reproduzir reproduzia já na placa de som, eu acho, cara, é um bagulho muito antigo. Só que a gente tá falando de 2003, né? Uhum. Então, talvez eu tenha falado 2013, eu sou meio ruim com, com datas, eu, eu <risos> talvez tenha falado um bagulho muito errado. Tudo bem. Mas eu tinha 13 anos em 2003. E, cara, em 2003, isso já era um bagulho muito atrasado, assim, porque nessa época, em vários outros lugares, as pessoas já tinham até internet, né? Eu tava uhum. tendo contato pela primeira vez com um computadorzinho num no monitorzinho preto e branco. E aí eu pensei, putz, agora tô feito, né porque eu gosto de desenhar, uhum. desenho até eu achava que bem no, no papel na caneta, quando eu for pro computador, que é o futuro da, da tecnologia ali, da, né? Do, do acesso a, a, a enfim, a a, ao, ao ao Paint, né? Que, que eu tava tentando encontrar um adjetivo muito foda pra falar como fazer desenhos <risos> no computador design gráfico, só que na real era o Paint, e era um mouse de polinha horroroso e aí eu não conseguia desenhar no computador com a mesma habilidade que eu pensava que tinha no papel, e aí que era horrível cara, eu era muito, muito ruim e eu comecei a me interessar Por outras coisas, já que eu não conseguia desenhar Não conseguia transcrever Para a era da informática para a era digital As coisas que eu gostava de fazer no papel Eu resolvi fazer outras coisas E aí eu comecei a mexer com programação Comecei a mexer com com Várias coisas diferentes assim Até produção de texto Mesmo escrever umas histórias umas Porque o que o computador rodava aquilo ali né? Era Paint, uhum. era Office E sei lá, bloco de notas E aí eu, eu descobri que, na real, que eu gostava na hora de desenhar, eu gostava de... o que hoje a gente chama de produzir conteúdo, né? Eu gostava sim, de fazer sim. coisa, eu gostava ter uma ideia e colocar essa ideia em prática e fazer alguma coisa nascer da minha cabeça, assim. E aí, com o tempo, o desenho foi ficando de lado e eu fui me dedicando sempre a produzir alguma coisa e eu sempre era aquele chato que tava com um projeto paralelo. Eu tinha escola e eu estudava, sei lá, de manhã, mas à tarde eu tava para fazer alguma coisa assim, Um projeto de um software que eu tava programando Eu tinha um projeto de uma história em quadrinhos Que eu ia escrever uhum. no computador para depois desenhar na, no papel e na caneta E eu tinha um milhão de, de ideias assim Mas as coisas nunca aconteciam direito porque, enfim, porque era uma, uma criança, né? Sim. Mas eu sempre sonhei muito de fazer coisas, assim. Eu putz, eu tenho que, que fazer alguma coisa e tal. E eu sempre queria contar para as pessoas e ninguém dava bola também. A galera cagava para as minhas ideias, mas eu gostava de tê-las e, e de guardar para mim. Talvez por isso que eu fosse tão introspectivo, assim, porque eu acho que eu, eu preferiria não contar para as pessoas o que eu tava fazendo para ninguém destruir meu sonho. Mano, isso aí, é, eu vi o, teu, o podcast que tu gravou, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas você vai me lembrar. É... Em que eu vi, eu vi tudo para poder para poder montar as perguntas para te fazer. você falou exatamente disso aí, é uma entrevista que com ele foi até dividindo em duas partes, né? Me lembrei o nome do cara do podcast que você gravou. Ah, foi com com Eduardo Mendes, agora isso, as outras partes eu lembrei. Isso. E e mano, eu me identifiquei, eu me identifiquei muito contigo, velho, porque eu também, eu também era esse esse menino, sabe? É, eu era filho único. Mas eu, eu era filho único e de mãe separada. Tá. E, e, e tipo, e criado em periferia, e eu, então, é, era muito complicado para mim, porque assim, a minha cabeça, até hoje, mas quando eu era criança, isso tinha um peso maior, não parava de funcionar, sabe, eu tinha ideias constantemente, e tá, e era engraçado isso, mano, porque assim, é, e, eu, quando eu era criança, eu gostava muito de, de boneco, coisa que você também gostava, né, de, de Gostava pra caramba, eu tinha uh. vários Mas eu gostava de brincar sozinho Isso, eu também, mano. É, é isso que ninguém entendia Eu gostava de brincar sozinho Quando tinha outra pessoa Eu ficava meio que retraído, sabe? Eu ficava, poxa, esse cara tá estragando com, com a minha fantasia aqui, sabe? Ele não entende. E, e geralmente, eu ficava puto porque os meus amigos <risos> é, brincavam com bonecos, mas de atropelar os bonecos. Eles pegavam os carros e passavam por cima dos bonecos. <risos> <risos> e eu ficava muito puto, mano. Eu ficava muito puto mesmo. <risos> e, e tá. Aí, cê, aí, eu fiquei sabendo eu também, um Brian. Eu problema com essa coisa de boneco, porque eu tinha na infância, ali... Na primeira infância, como diz Hoje uhum. em dia a As minhas vizinhas Os meus vizinhos eram mais meninas Eu tinha mais vizinhas do que vizinhos Sim. Então eu tinha tipo um amigo da minha idade mais ou menos, e o resto era tudo meninas, e aí quando elas estavam brincando de boneca, as bonecas delas eram Barbies em geral, uhum. aquelas barbie pirata né dos anos 90, Sim. e eu tinha tipo Cavaleiros do Zodíaco e cara, eu ficava muito incomodado com a questão de proporção porque a Barbie, ela era muito maior que o Cavaleiro do Zodíaco, isso não fazia o menor sentido porque o Cavaleiro <risos> do Zodíaco, ele era um guerreiro uhum. e a Barbie, ela era uma dona de casa naquela época, tinha Barbie grávida oh. tinha a Barbie, não é. sei o que, a Barbie motorista, sei lá e, e eu ficava absolutamente incomodado, porque eu não poderia envolver aqueles dois personagens do mesmo universo da brincadeira porque eles não faziam parte do mesmo universo então eu preferia não brincar com ninguém assim e eu ficava com meus cavalos sozinho, porque eles eles interagem melhor entre si do que com mulheres gigantes já um empoderamento feminino né fazendo efeito nas bonecas era, nesse caso era demais, porque elas tinham dois metros de altura, na proporção com ele excessivamente, mano então, Raia, aí você tipo sai de Rio Grande, eh, você sai de Rio Grande para São Paulo, você não, não chega a morar em Porto Alegre. Não, eu não morei. Eu vim para cá com 23 anos. O que aconteceu foi assim, quando eu tinha 17 anos, uhum. eu fui trabalhar porque eu, na época, eu tava estudando, eu ainda tava no ensino médio. Sim. Mas, como eu falei lá no começo, eu nunca gostei de estudar, eu não gostava da escola, eu não entendia por que que eu ia para escola, uhum. eu achava um saco, e eu gostava, era de sair da escola e ir para casa fazer alguma coisa. Então, eu não era um vagabundo completo, porque eu tinha determinação e vontade de fazer coisas, uhum. mas eu não tinha determinação e vontade de fazer coisas na escola. Sim, sim. Então, eu era um algo ruim, porque eu não... Não ligava muito, não participava muito das coisas da escola Muitas vezes não fazia trabalho e tal Mas sempre ia, né? Sempre tava indo pro colégio, fazendo as provas e tal E, e em alguns anos, inclusive, eu fui muito mal Eu reprovei duas vezes na escola eu Reprovei na quarta série uhum. e depois na oitava série Caramba. E aí, quando eu fui pro ensino médio Eu já era aquela coisa mais adolescente e tal Até por eu ter reprovado duas vezes Eu já tava um pouco mais velho, né? Uhum. E quando eu tava no terceiro ano Eu já tinha ali 17 para 18 anos, né em 2007, uh, 2007 2008, e, e nesse ano, 2007, eu resolvi começar a trabalhar. Eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam num provedor de internet lá em Rio Grande, que yeah. era tipo a empresa dos sonhos, assim, era como se fosse trabalhar no Google, hoje uhum. em dia, assim, dentro do universo que eu vivia, né? Uhum. Era a empresa de tecnologia da cidade. Se Sim. tu gosta de tecnologia e tu quer trabalhar com isso, só tem um lugar que tu pode trabalhar, que era essa empresa. Uhum. E aí, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá e por causa da igreja que na época, eu, eu tenho um padre na família, né, que é meu padrinho uhum. e na época eu frequentava muitas coisas da igreja assim, infância, adolescência e tal, e na igreja eu conheci o cara que era o fundador dessa empresa, que era o cara dono do provedor, assim, que era tipo o Bill Gates de Rio Grande <risos> e aí eu falei, pô, eu tenho que falar com esse cara de algum jeito, e uhum. aí eu, eu fui na molecada que eu conhecia, que era tipo os caras um pouco mais velhos que eu, que devia ter uns 25 26 anos, sim E eu falei, cara, quando souber que tem uma vaga nessa empresa, me fala que eu quero trabalhar lá. E aí, eu acho que os caras não botavam muita fé, mas um dia um me avisou. Ele falou, cara, vai abrir uma vaga, eu vou ser transferido da minha vaga atual para essa vaga nova. tipo Era um setor que não existia ainda. Uhum. Esse cara ele ia ser colocado num, num novo ambiente e o lugar dele ia ficar disponível. Então, eu entrei no lugar do cara... E, aliás, ele queria que eu entrasse, né? ele me deu essa dica e eu fui lá deixar o currículo. Só que como eu não era um excelente aluno, como eu não tinha terminado o ensino médio, uhum. eu simplesmente não tinha nada no meu currículo, né? Eu tinha... <risos> o meu ensino fundamental e o meu ensino médio incompleto e meu nome, meu sobrenome, meu RG e isso aí. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um currículo e vou levar, né? Só que aí o que, que eu fiz? para encher linguiça no currículo, eu botei as coisas que eu sabia fazer em casa. Tipo, as coisas de programação que eu já tinha mexido, uh, saber mexer em FTP, saber desenvolver site, sabia... Cara, eu acho que até desenho eu devo ter posto, porque <risos> eu tava assim, ó, querendo encher linguiça. Uhum. E aí eu fiz o meu currículo no meu computadorzinho lá em casa, na época já era um computadorzinho melhor, mas não tinha impressora. Sim. E aí eu pensei, bom, agora eu preciso imprimir esse currículo e levar lá no provedor. Eu era muito pobre, a minha família nunca teve muito dinheiro, uhum. assim, era o suficiente pra gente sobreviver, todo mundo bem, mas não tinha como esbanjar, assim. E eu não tinha, inclusive, como pegar um ônibus para ir pro provedor, porque o dinheiro que a minha mãe tinha para me dar era pouco, assim. Sim. E aí eu falei, não, me dá o dinheiro que tu tem e eu vou dá um jeito, e ela me deu lá, sei lá, uns R$1,50, R$2,00, e esse dinheiro era suficiente para ou ir pro provedor fazer a entrevista de emprego, entregar meu currículo, né, em princípio, entregar o currículo, ou imprimir o currículo, que era o que eu, <risos> eu preferi fazer, né, e aí eu peguei o dinheiro, fui caminhando pro provedor, que uhum. lá em Rio Grande não é uma cidade muito longa, muito grande, né, suas coisas não são tão longe, Sim. mas a empresa ficava no centro. Eu dei uma caminhada de uns 25 minutos com o... Eu não sei se era pendrive ou era um CD, cara. Separa um CD. Uhum. Na mão, assim, com o conteúdo ali para imprimir. Até que eu passei por uma lan house, entrei, entrei lá, consegui imprimir o um negócio, e aí segui caminhando com o currículo na mão e a missão de ser pardo de chamar a atenção do, de alguém que fosse conversar comigo uhum. e de preferência de não deixar a pessoa ver meu currículo porque se a pessoa visse meu currículo, muito provavelmente ela ia me mandar embora, e aí eu cheguei lá, e nesse dia foi tipo, o um marco na minha vida aonde eu me tornei o cara mais eloquente do mundo assim, porque eu era, hoje em dia sou esse cara que Sim. não cala a boca mais, tu fala uhum. uma pergunta fico quatro horas falando, só que até então eu era muito tímido uhum. eu era absolutamente tímido assim, introvertido e tal E aí, nesse dia, eu cheguei lá, fiquei um tempão esperando, para eu cheguei na, na recepção né, e falei pra moça da, do, do, do caixa ali, sei lá o que que era, da, do atendimento, falei, olha, eu quero uma entrevista de emprego, né, sou, soube que tem uma vaga e tal. Uhum. E aí ela disse, ah, eu vou chamar o fulano, só que o fulano era o dono da empresa e é óbvio que ele não tinha tempo para me receber. E uhum. aí, eles me deixaram de plantão lá mofando, esperando o cara aparecer, o cara não apareceu, aí demorou tanto que eu acho que eles viram que eu não ia embora mais, e aí o cara desceu para me levar até o gerente do setor que iria contratar, tipo, ele Sim. ele me deu atenção, me me tratou bem, me conhecia, né, de, de me ver na igreja e tal, Sim. mas ele meio que fez o, a ponte de, não, já que tu tá aqui com alguém, eu vou te levar pro, pro meu funcionário que cuida disso, e aí me entregou, pro cara, e o cara, eu lembro que ele tinha, isso já era quase meio dia assim, e o cara queria fumar, e aí ele no intervalo do cigarro dele ele uhum. ia conversar comigo, e aí eu subi com ele, assim, lá para pro último andar do, do prédio, que era de quatro andares então, para mim Rio Grande já era um prédio altíssimo mas, hoje em dia, com Morando em São Paulo, eu, eu já acho mais normal E uhum. aí naquela época Eu não tinha absolutamente Nenhuma referência de trabalho Não tinha absolutamente nenhuma referência de nada Mas eu tinha muita vontade de trabalhar nessa empresa uhum. E aí o cara me deu, sei lá, 5 minutos para conversar com ele E a moral da história que eu fiquei quase 2 horas Conversando Caramba. com o cara E o cara de cima do prédio começou a apontar as antenas, assim, porque era um provedor de internet via rádio. Certo. Eles tinham uns pontos de distribuição e tal. Uhum. O cara começou a me contar com a empresa, onde que era, o que que era, não sei o que, e o que que eles precisavam do funcionário novo. E eu sabia tudo, né? Ele perguntava os negócios e eu, não, claro, uhum. sei, conheço e tal, não fazia a menor ideia do que ele tava falando. Mas eu não calava a boca, né? E ele, e ele achando que eu tava entendendo tudo, e aí eu sei que a moral da história é que a gente conversa um tempão, o cara tava quase perdendo o almoço dele já, ele falou assim, não, então começa hoje à tarde, deixa o teu currículo na minha mesa, que quando eu voltar eu vou dar uma olhada, mas tu pode começar hoje, sei lá, uma hora da tarde. E aí ele saiu para almoçar, e eu saí com ele, e aí eu pensei, se eu for para casa eu não vou conseguir voltar. A tempo e aí eu meio que fingi que estava indo embora e dei umas voltas e depois voltei para a empresa e <risos> cheguei antes dele e aí quando ele chegou eu já tava lá, ele já meio que foi me direcionando o que, que tinha que fazer, como é que era tal e eu acho que eles nunca viram o meu currículo de verdade, mas eu entrei nessa empresa nesse ano, em 2007 e eu fiquei trabalhando nessa empresa até 2013, que foi quando eu pedi para sair, para ir tentar a vida em São Paulo. Né? Caramba, seis anos você passou trabalhando lá? Eu fiquei seis anos, foi meu primeiro emprego. E o e meu único emprego, eu posso uhum. dizer, até hoje, né? Depois que eu saí de lá, eu, eu já trabalhava na época com um blog. Uhum. Eu tinha um blog pessoal que que me dava algum algum rendimento, assim. Por alguns anos até na empresa, é, acho que os últimos dois anos da empresa, eu ganhava mais dinheiro com o blog do que com o meu salário de carteira assinada, né? Mas primeiro que eu não tinha uma necessidade de sair da empresa, porque eu gostava do trabalho que eu fazia e porque uhum. eu tinha segurança né, da carteira assinada. Sim, sim. Eu era muito moleque, assim, não tinha confiança de, de que o meu trabalho, meu projeto ia me sustentar, até porque eu já tinha tido 10 mil projetos até ali e nunca tinha conseguido viver disso. Uhum. E aí eu fiquei, tipo, juntando o dinheiro que o blog me dava e trabalhando na empresa, até que um dia eu falei, bom, acho que agora se eu dedicar só nisso aqui, pode ser que dê certo. E aí eu conversei com o meu gerente lá, eu falei, cara, eu vou vou morar em São Paulo. eu nem falei para ele que eu vivia do blog, eu falei que eu ia vir para São Paulo para ver uma oportunidade. Eu acho uhum. que ele deve ter meio que entendido que eu tinha que trabalhar em alguma empresa, alguma coisa assim. Sim. E aí eu fiquei, ah, vou, vou lá, né? E aí ele falou assim: "Não, beleza, faz o que tu achar melhor e se um dia tu quiser voltar, se precisar de de qualquer coisa, volta aí que tua vaga tá estar garantida e aí isso me deu a segurança de vida que inclusive conta até hoje assim uhum. sempre que eu vou lá em Rio Grande visitar o pessoal, eu vou na empresa e visito os caras, ver como é que estão como é que são as coisas lá porque se um dia eu precisar ou se um dia eu resolver voltar para Rio Grande, quem sabe eu pinto de novo lá na minha cadeirinha. Poxa, mano, sete anos é muito é tempo demais, velho eu, eu passei dois anos É, fiquei de sete aos, aos 23 eu acho que eu fiquei até os 22, porque os quando eu pedi para sair da empresa, eu ainda fiquei um tempo uhum. na casa dos meus pais, né, onde eu morava, trabalhando de casa para ver como é que ia ser, assim, tipo, fazendo um teste. Sim, e sim. aí depois eu eu vim, mas foi uns 6 anos mesmo que eu lembro disso porque quando eu saí eu tinha uma rescisão para receber, né? Sim, então sim. Eu, eu tinha assim aquela expectativa de, porra, como é que vai ser? Tava vou, vou zerar meu fundo de garantia, acho que chama, e, e tava tipo, foi um baque forte na, na família, assim, cara, que, que ele vai largar um emprego de carteira assinado e morar em São Paulo, não conhece ninguém em São Paulo. É, não era um bagulho que não fazia muito sentido assim, mas na minha cabeça fazia. E, e que bom que que bom que fazia. Sim. Mano, eu passei dois anos, é, dois anos e três meses trabalhando com, com telemarketing. E eu achei tempo pra caramba, velho. Eu achei tempo, pra, agora imagina, sete anos. E uma coisa que você falou, <risos> e, e tipo, outra coisa que eu me identifico, né? É essa coisa de ser, é, ser tímido, assim, para falar. Porque, por exemplo, se você me conhecesse... <risos> Há 17 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. Você nunca queria imaginar que eu com ah, 23 ia ter um podcast, ia ter, ia ter vídeo no YouTube, ia, sabe? Ia ser comunicativo assim, porque eu sempre fui o garoto de, que senta é, é, é, na último na última cadeira da escola, que fala pouco. só res... ah, eu, eu, eu, era, eu era o garoto que só respondia, eu não falava com, com ninguém. Se alguém falasse <risos> comigo, eu respondia, mas se não falasse beleza, a gente vai ficar ali pro resto da vida, e e assim, mano, e, e, e com o tempo, isso que você falou, eu me identifico muito, porque eu também não eu, eu sou um cara que eu não costumo, eu não gosto na verdade, de limitação, tudo que me limita, eu fico meio que eu não gosto, sabe, é... Eu lembro que em 2017, eu acho que 2017, foi 2017. Eu passei na federal daqui do daqui do doar, que um curso de música, né? E tipo, todo mundo sabe que eu que eu amo música, Foda. eu queria fazer música. E assim, queria fazer música entre aspas, eu queria trabalhar com música. E eu passei tal, e tal, foi toda aquela aquele aquele, aquele alvoroço. Eh, entrei na faculdade de música. Passei uma semana, velho, e saí, porque tipo, a, a, o conteúdo né? Fazia com que eu enxergasse a música de outra forma. E música para mim é diversão. Música para mim é, é é arte, sabe? Então, arte você não pode ficar limitando Sim. ela, você não pode ficar enquadrando ela. E eu até entendia os termos técnicos eh que tinha, tipo, você precisa estudar a história da música, você precisa estudar os instrumentos, mas mas eu não sei se eu queria aquilo, sabe? Eu não, eu não sei se eu queria a colocar a música que eu já fazia que eu já faço na, na minha casa com o meu notebook e, e, e querer estudar isso e fazer com que isso seja a minha percepção de música então eu também eu também cresci assim que... muito ao contrário de você eu gostava de estudar só que eu não gostava de ficar preso a, a aquilo sabe e eu lembro também que na minha Entendi. adolescência eu li muito Ruben alves E Ruben Alves foi o cara que me que, me, que me despertou assim para para escrever coisas fora da caixa, sabe? Porque Ruben Alves ele, ele tem uma maneira de escrever, Sim. que eu acho incrível, sabe? E ele escreve como se fosse uma conversa, como se fosse é, é, um... qualquer pessoa escrevendo. Tipo, ele ele dá a entender de que qualquer pessoa pode escrever. E Entendi. E é o que acontece muito com, com é, hoje, né, também, por exemplo, qualquer pessoa pode ter um podcast, por exemplo. Qualquer pessoa pode fazer um claro, canal no YouTube. Claro. Qualquer pessoa pode... E isso é muito é. massa, mano. É, eu lembro da, do primeiro episódio que eu gravei... de Plataforma, com a Vitória... Que a Vitória falou que me admirava muito... Porque eu, eu faço as coisas que eu, que eu gosto de fazer... E, e, e eu e eu meio que respondi para ela... Falei, mas deveria ser assim, não? Se você tem vontade de fazer alguma coisa... tem que fazer... Mesmo que você não enxergue... Exato. Resultados imediatos, digamos assim... E agora voltando, Brian... Para tua história... E aí, só dando uma pincelada aqui pra gente poder avançar, você é... ganhava quanto, mano, lá na, na, no trampo lá da, da provedora? Cê cara, tá... eu não sei, hein? Na época, tipo, quanto que era o no salário mínimo, cara, eu não faço ideia, assim. Muda eu, todo ano, Eu tenho uma carteira de trabalho até hoje guardada aqui, porque, como eu falei, né, eu sempre fui um cara de muitos projetos, e, e eu nunca tive... Nunca tive como monetizar ou como viver das coisas que eu fazia. Eu nem imaginava muito uhum. como seria. Eu tinha vontade, mas eu não imaginava muito como fazer isso se tornar realidade, né? Sim. E aí quando começou o blog a render algum dinheiro, eu lembro que eu recebi um e-mail da Claro. Foi a primeira publicidade que eu fiz. Assim, o primeiro contato com uma agência que eu tive na minha vida. Chegou um e-mail e eles falaram, olha, a gente gostou do conteúdo do teu blog e a uhum. gente quer... De... Eu não lembro se eles queriam me mandar eu acho que era iphone 3s na época era tipo o segundo o primeiro iphone assim e eles tinham uma verba lá que eles e, ou eu podia escolher receber o iphone ou eles pagavam Era uma coisa assim cara e, e era um post no blog que eles queriam uhum. e aí eu escolhi o dinheiro obviamente e, e aí eu, eu falei tipo Porra, isso aqui dá para dar para eu viver com, com esse trabalho assim será tipo se eu fizer Dois desses por mês, assim, quem sabe E uhum. aí eu comecei a tentar entender Como funcionava a publicidade, como funcionava essas coisas Tanto que eu quase fiz Faculdade de Marketing Porque Sim. ainda naquela Premissa... Da, da família, assim, de, pô, mas tu tem que ter um trabalho de carteira assinada, tem uhum. que fazer uma faculdade, e eu tinha até largado o ensino médio, né, porque como eu falei lá em 2007, quando eu fui largar esse currículo, uhum. eu prometi pro, pro meu empregador, lá pro gerente do meu setor, um monte de coisa que eu não fazia ideia nem do que era. Então eu precisava <risos> muito correr atrás, assim, de uhum. estudar e entender o que que eram aquelas coisas que aquela empresa fazia, para eu tentar me segurar, né. E aí eu tive muita sorte que a empresa... E eu acho que isso deve ser geral até hoje, assim. A empresa de tecnologia, ela tem basicamente dois tipos de funcionário. O funcionário que é o cara que sabe muito de tecnologia, que manja muito de programar, de fazer as coisas funcionarem, entende muito bem os computadores, mas não sabe lidar muito bem com os seres humanos. O uhum. cara não, ele é muito Introspectivo assim, Ele ele é o nerdão que sabe lidar com, com a informática Mas não sabe fazer o atendimento uhum. E aí as outras pessoas São as pessoas que sabem muito atender Entendem muito de fazer o cliente se sentir importante, se sentir ajudado, né? Uhum. O cara, ele tem um problema de, sei lá, a internet ele tá ruim e ele tá se, ele tá puto porque ele tá pagando por um serviço que não tá sendo entregue. E aí ele liga para a empresa e quem atende ele é o cara que sabe conversar com ele sim, e esse sim. cara faz o intermediário pro cara que sabe resolver o problema dele. Uhum. E eu era meio que o cara que tava no meio assim, porque eu gostava de conversar, gostava de atender os clientes e eu entendia um pouco de como as coisas tecnicamente funcionavam e eu precisava era preencher esse técnico, né, entender melhor as coisas e tal. E aí eu larguei o colégio, parei de para Pra escola no, no ensino médio uhum. E muitos anos depois Quando eu já tinha 21 anos, 2011 Que eu fui atrás de no, sei lá, supletivo Alguma coisa assim, eu, eu cheguei a fazer o Enem para eliminar matérias, né Que tem lá esquema no centro, sim, sim. hoje existe isso uhum. Mas tu podia fazer o Enem E tirando uma nota X lá De cada matéria, tu, tu eliminava O ensino médio como se tu tivesse concluído ele sim. E aí foi isso que eu fiz, deu tudo certo E aí eu pensei, bom, vou fazer então Uma faculdade que, que eu me identifique Assim, aí eu fui fazer Um curso de marketing em uma faculdade lá de Rio Grande, passei, estava tudo certo. Quando ia começar as aulas, eles tiveram um problema, era uma faculdade particular e não tinha formado turma, não tinha pessoas interessadas o suficiente para valer uhum. a pena o investimento dos professores e tal. Uhum. E aí eles meio que devolveram meu dinheiro, falaram: "Te fode aí, não tem custo de marketing para fazer, escolhe outro curso ou vai embora". E aí eu falei: "Ah, eu vou embora dessa merda". E aí eu eu fiquei tão puto que eu pensei em fazer direito para processar a faculdade. Caraca, e aí eu lógico que ia demorar muito para fazer isso. Nossa, eu que... achei melhor não fazer nada. Até hoje você ainda tá já tá no, na na da vida. Ia, exatamente, e aí eu falei, não, deixa eu falar esse negócio aí, vou pegar meu dinheiro de volta, na época era pouco assim, uhum. e aí eu peguei o dinheiro que eu tinha pago só da matrícula, sei lá o que, e aí fui fui embora e, e voltei pro provedor, continuei tra meu trabalho lá até resolver largar tudo para ir pro, pro blog, né, mas... Falando em quantias, assim, eu nem vou lembrar, e mesmo que eu lembre também, não vai fazer sentido pro, pro dia de hoje, né? Porque é isso tudo que a gente tá falando são coisas que aconteceram há mais de 10 anos atrás. Uhum. Mas eu lembro que o blog, ele me pagava, tipo, umas três vezes mais que o provedor. Era uma grana considerável, assim. Uhum. Tipo, eu não ganhava muito bem no provedor, é mas para um cara que morava com a família e que não tinha conta para pagar, Sim. era muito suficiente, assim, uhum. e que tinha os hábitos que eu tinha, né? de ficar muito em casa, de o máximo que eu era que eu fazia era sair para tomar comer um lanche com os amigos do trabalho, assim, então dava muito bem para viver com o dinheiro do provedor e, e o resto do dinheiro eu conseguia guardar, e aí foi esse meu plano de vida, assim, guardar tudo que eu podia e quando eu tivesse coragem ou alguma oportunidade e morar em outro lugar, tu até perguntou se eu tinha morado em Porto Alegre antes e essa era uma, uma das possibilidades, assim eu primeiro queria sair de Rio Grande eu quero ir para um lugar onde eu possa conhecer mais gente, expandir os meus horizontes, Sim. e aí eu tinha a possibilidade de ir para Porto Alegre, que era o plano mais simples, né, porque mais perto de casa e tal. Uhum. Mas São Paulo me pareceu valer mais a pena assim. Aí eu meio que falei, avô, ah, vou... já que eu vou ter que passar todo esse trabalho, é melhor eu já passar esse trabalho num lugar aonde eu, eu acredite mais que as coisas podem funcionar. E aí aqui tô eu agora. <risos> mano, isso é isso é engraçado, porque assim, eu acompanho muito a galera da é, Porque eu sou do Acre, né, mano, eu sou isolado. É Tipo, eu, um dia desse eu tava pesquisando, uhum. antes de ontem, na verdade, eu tava pesquisando, caramba, será que eu sou o único acreano que faz podcast? Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que não. Mas, tipo assim, baixa a bola um pouquinho aí, Jonathan, você não é o único, não. Mas, assim, são poucos é, é, é, acreanos que e, os que... e os que produzem conteúdos ficam muito aqui mesmo, tipo, é, é famoso aqui mesmo. O nicho dele é aqui, não quer sair daqui pronto. Pronto eu acho que isso é coisa do aacreno mesmo sabe o aacreno ele é assim ele gosta de ficar escondido não é que a gente não a gente não, não, não se expõe para o resto do país que a gente não tem capacidade é porque a gente não quer mesmo entendeu a gente gosta de ficar no nosso cantinho são Exatamente. são poucos os ares que se destacam assim e, e vão para fora e vão vão tentar alguma coisa fora da curva é fora do estado óbvio que tem as profissões é tradicionais né que que as pessoas conseguem morar fora inclusive tem um amigo meu raul que até gravou com comigo o episódio número 19 que ele tá morando em palhoço Santa Catarina ele, a tia dele mora lá né e aqui em Rio Branco tá muito difícil de emprego tá precariamente difícil de emprego Eu espero que quando esse episódio esteja em Dalá já tenha melhorado Eu acho muito difícil porque vai ir ao a semana que vem E ele foi para lá, tem porque uma agora o, o governador do é preocupadasso. Caralho, tem uma semana para com <risos> mais insistado que antes de, de decretar de vez que fodeu. Pois é. E aí ele ele conseguiu ir para lá, assim, mas o que eu percebo aqui é a no nosso estado, a galera, a gente mora na capital, Rio Branco, né, que, que que é grande. A gente acha grande. Uhum. Mas a, a galera ao invés de querer sair de Rio Branco para ir para um estado É, maior, com mais oportunidades, que para nós, um estado com mais oportunidades é Manaus e Porto Velho, é, a gente não pensa em São Paulo, a gente pensa em Manaus ou Porto Velho, e, e algumas pessoas pensam em Belém, mas, enfim, para você ver, como a gente gosta de ficar escondido, né, e, e as, a galera que ao invés de fazer isso, eles, eles querem ir pro interior do Acre, sabe, é, é engraçado isso, eles querem ir para Cruzado do Sul, que é o que é umas É a segunda maior cidade aqui do, do Acre eles querem ir para a cidade assim do interior porque tipo é, é mais calma mais tranquilo e, e tem pouco emprego mas emprego que tem dar para eles e para o resto do país é diferente né as pessoas é, buscam os grandes centros a, a galera busca foi por isso que eu até perguntei se você é o plano era para era ir para Porto Alegre né porque a gente meio que imagina isso Mas... É, o plano era fugir de Rio Grande. <risos> é, de de Rio Grande. O, plano, o plano era fugir do Rio Grande, para onde fosse assim. Porto Alegre era uma ótima, porque Porto Alegre já é muito maior do que Rio Grande e tal. Mas eu eu preferi São Paulo e, e acabei vindo direto. Sim. E, e aí, é, Brian, você fala uma coisa que é sobre o, o provedor, coisa que eu vivi muito na época do Telemax, que eu trabalhei no Telemax, que eu, eu era trabalhava no saque, né? Então eu só atendia ligações. E eu realmente, tá. eu geralmente atendia muitas ligações de reclamação com, de técnico, sabe? Ah, o técnico não veio na minha casa, Nossa, no horário claro. combinado. Ah, o técnico quebrou a, a, a minha telha. Ah, o técnico isso, o técnico e Porra, eu, que E minha... o que eu mais odiava, mano, é quando o técnico fazia... Quando o técnico não ia, quando o técnico quebrava a telha, tranquilo, eu ficava suave. Agora, quando o técnico é, não ia na casa do cliente, mas colocava como se tivesse ido... Mano, aquilo para mim ia o meu dia, sabe? Nossa. Porque no sistema a gente tinha que caramba. fazer uma configuração do caramba. Sem contar a pressão, né, que a, a do cliente e a pressão do teu supervisor, porque eu não sei se você sabe, mas no um telemarketing é assim. Eh, você tem que resolver os conflitos no menor tempo possível, de sabe? no espaço tempo menor possível Sim. que você que você puder, porque quanto mais tempo você passa com o cliente em linha, é, é prejuízo para a empresa, né? Então você não pode ficar com, com o cliente muito tempo em linha, Entendi. porque tantos tempos que eh que você fica com o cliente em linha, aí é a empresa que tá prestando o serviço que paga. É mais ou menos isso. E nessa época a gente prestava serviço para Claro, ah. para Claro TV. E uma coisa, uma história que eu até quero te contar, mano, porque que é, é de Rio Grande do Sul, né? E, e, eu, e eu passei é. o dia com essa história na cabeça. Falei: "Mano, quando eu for gravar com o Bray, tenho que contar isso para ele, porque ele vai, ele vai rir mais do que eu." Na época eu ri muito, né? Na época eu ri muito, mas eu acho que o Bray vai rir mais mais do que eu. É, e eu atendia ligações do Rio de Janeiro. É, a gente tem uma uma é uma política lá que é não pode atender pessoas do mesmo estado que você que você é, mora, né? Eu nunca entendi por quê, mas Caramba, aí mas É, porque eles alegam que, por exemplo, se É, você é meu amigo e aí você mora perto eu te conheço eu posso facilitar para te lá na empresa entendeu Eu posso te liberar uns pontos é de parabólica aí, liberar uma la caixa para ti um priver e tal essas, essas coisas assim e, <risos> e E aí mano aí tem Eu mudei eh o meu score, né, lá lá chama o do Rio de Janeiro para Rio Grande do Sul. Aí eu passei a atender muito gaúcho. Inclusive eu voltava para casa falando com vocês. Eu falava, eu tava para casa para no cheiro falando, falando ba e, e de tanto que eu ouvia, eu vir tortinho ouvindo, mano. E aí foi no início do ano, acho que foi no início de 2018, campeonatos Estaduais, né, Campeonato Gaúcho. Uh, um, claro. um cliente me liga, mano querendo assistir o jogo do Brasil de Pelotas, só que ele queria assistir o Nossa, jogo cara, do, do, do Brasil de Pelotas, com, me fala um time aí do Rio Grande do Sul que disputa o Campeonato Gaúcho, qualquer time sem ser Grêmio Inter. Cara, pode ser que não seja Grêmio Inter, e nem pode juventude. ser... <risos> É, eu ia falar o Juventude, mas o Juventude eu não sei nem que série que tal o Juventude nesse momento. Pode ser tipo Caxias. Isso. Caxias é um time que que joga só o Campeonato Gaúcho, mas tem algum destaque ali quase sempre. Pronto, vamos supor que era Brasil de Pelotas e, e, e Caxias. E aí, só que esse jogo ele não seria claro. transmitido, sabe? Esse jogo ele não ia ser transmitido por Sport TV, por Premier, por por, por ninguém. Esse jogo ia simplesmente existir Sim. lá, mas não ia passar em lugar nenhum. E ele ligou, puto. Ele ligou: "Ó, libera para mim o jogo do Brasil de Pelotas". E eu falei: "Sim, não tem como liberar o jogo do Brasil de Pelotas porque não tem transmissão para esse jogo. O senhor já pensou na ideia de ir ao estádio?" Aí ele falou: "Não, mas eu não moro. Eu moro em Porto Alegre. Mas vocês acham que aqui em Rio Grande do Sul só tem torcedor de Grêmio e Inter? Tem gente que torce para Brasil de Pelotas". Eu falei: "Ah, mas mas aí é que tá o problema, senhor. Não tem transmissão para esse jogo. Não tem. Aí, mano, foi muito difícil. Eu tive que usar até um exemplo do meu estado. Eu tive que Falar para ele, senhor, aqui nós temos o no campeonato é creano, não tem transmissão em TV. E nem por isso a gente cobra que tenha transmissão em TV, a gente vai ao estádio. E, e, e foi uma história muito muito interessante, mano, que o cara ficou muito puto. Ele pediu até para falar com o supervisor, ele ficou muito irritado comigo. E eu falei, não tem transmissão, seu. O senhor. Quer, o que quer que a gente faça o quê? Vai passar Grêmio e Inter. Ninguém vai transmitir Brasil de Pelotas em 4 Pior que a torcida do Brasil de Pelotas É muito forte, cara, que o Grande e Pelotas ficou muito próximos, assim Hoje eu acho muito próximos porque eu, eu tô em São Paulo né Mas para eles lá é, é meio longe Mas é tipo questão de 40 minutos de carro assim É, é próximo e, e Pelotas realmente tem O Brasil de Pelotas é, é um time que é pequeno é, eu, não, eu não vou falar que é pequeno Porque tô, os torcedores do Brasil de Pelotas Vão ficar muito bravos uhum. Mas é um time que financeiramente Tá uhum. muito distante de Grêmio Grêmio de Inter, mas a torcida é apaixonadíssima, cara isso, isso essa história que tu me contou, agora faz total sentido assim certamente esse cara, ele era pelotense, foi um orambo em Porto Alegre isso. ou tem alguém de pelotas na família e, e, e o cara torce e quer acompanhar o time dele da de onde ele tá, né, foi. mas é foda, e, e eu acho que meio que não tem, não, eu acho que sem ser a torcida do Brasil de Pelotas todas as outras torcidas torcem ou pro Grêmio ou pro Inter também, é que o Brasil de Pelotas é, é um caso a parte mesmo É, um, é, foi isso que até que eu pensei também, porque não, eu, eu me doei, eu, eu fiquei sentido pelo cara, porque assim, é triste, né? não é? Você <risos> torcer para um time favorosamente assim e não ter transmissão do jogo do do time que você torce, mas aí eu não eu não consegui ver. É, eu não pude fazer muita coisa. Eh, mas beleza, Brian. Agora, eh, uma coisa que você falou, eu, eu até quero puxar um pouco desse gancho depois que você eh beleza, você saiu do provedor, você, foi, você passou um tempo trabalhando em casa, meio para testar mesmo, né? Como é que seria a sua vida é, trabalhando só com aquilo. E... É, pra entender, né, porque é muito difícil, cara, a galera fala hoje em dia tá nessa coisa de coach, uhum. empreendedor, não sei o que, a galera fica naquela de o sonho de não ter chefe, não, sim, não sim. tenho chefe, eu sou meu próprio chefe, eu sou dono dos meus sonhos, mas uhum. na real isso é uma merda também, não é só coisa boa, não, assim, tu certeza. precisa do teu chefe para fazer algumas coisas, como por exemplo, pagar o teu salário, que uhum. quando não tem chefe, tu automaticamente não tem salário também, tu precisa correr por ti mesmo para fazer as coisas darem certo, né, uhum. e é era muito preocupado com isso, até hoje eu sou preocupado com isso, né? De fazer todo mês assim as coisas darem certo, acharem e tal. E aí eu fiquei na casa dos meus pais para entender melhor como seria o meu dia a dia de trabalho para para poder me dedicar a, aos meus projetos inteiramente, né? E uhum. aí foi um período bem importante, assim que eu fiquei acho que uns 5, 6 meses na casa deles trabalhando e, e me encontrando assim como como produtor de conteúdo independente. Sim. E e isso é interessante porque assim, Eu também sonho é, em poder viver só disso, só de podcast, só de blog e tal, é, é uma coisa que que eu almejo, mas assim, eu não sei se eu conseguiria, sabe, porque eu sou um cara movido muito a, a, a rotina, a, a ter uma segurança de que no final do mês eu vou ter tanto dinheiro. E, e, por exemplo, agora eu tô desempregado, né? Então, eu tô dando aula, é, aula aula de, de, de teologia. Eu tô quase me formando em teologia, bacharel. Então, eu já tô meio que, que indo pra esse rumo. E, e eu, eu tô dando aula online e, tipo, e, e tá caindo um dinheirinho na conta, assim, e tal. Mas é uma coisa que, tipo, não é ga 100% garantida, sabe? É uma coisa que você tem que trabalhar muito, claro. muito, muito e, e, e tipo... Dá trabalho você gravar as aulas, você editar as aulas, você mandar as aulas para os alunos, você ficar respondendo alunos perguntas tipo simples, sabe? Mas você tem que responder porque você é o professor e Lógico. e dá muito trabalho. Diferente de você ter um emprego convencional, que você tem um horário de, de entrar, tem um horário de é, almoçar e tem um ah. horário de sair, sabe? E tem uma folga... É, enfim tudo sim. separadinho paradinho então não sei se eu conseguiria mais óbvio é. que é um sonho né de hoje todo mundo que produz conteúdo sonha em viver esse, só disso eu acho que sim eu acho que sim. e acho que vale muito a pena eu faço isso desde então e, e sou muito feliz assim sou plenamente satisfeito com o meu trabalho já há algum tempo mas claro que não é só alegria né tem algumas sim, dores de cabeça sim. e algumas coisas que tu tem que te preocupar para fazer com que isso se sustente né Eu imagino. E, Ibrahim, e você foi... Aí tá, vamos chegar em São Paulo agora. Você vai para São Paulo sem conhecer ninguém? E... Eu cheguei em São Paulo conhecendo pessoas que eu conhecia da internet. Da tipo, internet uhum. Eu não conhecia pessoalmente a maioria das pessoas, mas os meus contatos de blog, já de Twitter, na época, uh, outras pessoas que tinham que tinham blogs também semelhantes aos meus, ao, ao meu blog, né blogs semelhantes ao meu blog, uhum. que tinha aquela coisa de parceria, de blog Enfim. e tal, eu eu já conhecia essas pessoas. E antes de vir morar em São Paulo, lá eu vim para morar em São Paulo em 2014, né, com o começo de 2014, é, em janeiro, assim, eu, eu tava em Rio Grande ainda, e eu já tava procurando apartamento aqui em São Paulo, ligando para imobiliárias e tal, e, e como eu disse, eu já conheci algumas pessoas aqui através da internet, e, e eu já tinha vindo para São Paulo outras vezes, em 2012 uhum. e em 2013, trabalho, assim, eventos aqui em São Paulo, eventos de blog na época, e o esses eventos assim que reuniam os, os blogueiros, uhum. eles me convidavam e eu vinha por minha própria conta, assim, só o evento vai acontecendo dia tal e tal, aí vem para participar, eu, pô, vou aí eu dava meu jeito e vinha para São Paulo, e aí nessas idas e vindas eu conheci, comecei a conhecer e, e ter um contato um pouco mais próximo com algumas pessoas E aí quando eu vim para morar de vez Eu já tinha algum contato assim Já tinha conversado, tomado umas cervejas Com algumas pessoas uhum. Uma das pessoas que eu conhecia era a Camila Que na época era a namorada do Luíde Que foi trabalhar comigo depois Algum tempo depois No Não Ovo, né, que era o outro podcast que eu participava Sim. E aí, muito por acaso E eu acho que isso que você vai perguntar depois Foi como que, que Eu vim morar em São Paulo é Muito por acaso a Camila tava se mudando para um condomínio, para um, um apartamento. E era um condomínio que ela tava achando legal e tal. E ela me falou: "Olha, tu tá procurando apartamento? Dá uma olhada nesse meu condomínio e tal". E ela até fez uma ponte com com a corretora que tinha conseguido o apartamento para ela, né, da, da mesma imobiliária e tal. Uhum. E aí essa corretora me ligou, a gente conversou, e aí eu vim para ver o apartamento no condomínio que a Camila e o Luiz moravam. Um tempo depois eu descobri Aí eu conheci o Luiz e tal, e aí eu descobri que ele tinha escolhido aquele apartamento porque era um condomínio que ficava perto de onde seria o escritório do Não Salvo. Não uhum. Salvo, na época, o maior blog do Brasil. O Luiz já trabalhava no Não Salvo. E, e tinha o Igor, que era um cara lá de palhoça que você comentou agora há pouco aí lá de Santa Catarina, que tava vindo morar em São Paulo justamente para trabalhar no Não Salvo. Só que o Igor ia morar na no BC, que é uma região bem distante, assim, Sim. De o escritório do Não ficava De onde o nosso apartamento, o nosso condomínio né Onde o meu apartamento e o do Luiz ficavam uhum. E aí O Igor tava morando No ABC, longe pra cacete do Não Salvo E eu tava morando sozinho, recém-chegado E o Igor me, um dia me mandou mensagem Falou, cara, tu não tá afim de dividir apartamento tá, Pra para dividir a, as contas, né e, e reduzir as despesas E aí eu achei uma ótima, porque como eu falei, eu sempre fui muito preocupado com dinheiros e tal. Sim, sim. E aí eu eu tava meio cagado de não, de não ter chefe, de não ter rotina, de não ter nada. E eu falei, pô, se eu puder pagar metade das contas, vai ser maravilhoso. Uhum. E aí ele veio e, e foi morar comigo né no outro apartamento na época. E a gente dividiu as contas e tal. E, e assim foi que eu me estabeleci de vez em São Paulo. Aí dividindo o apartamento com o Igor Seco e morando no mesmo prédio do Luírio. Mano, eu tenho um exemplo é, do, do Raul, né? Foi como eu falei, o cara que foi foi trabalhar em, é, foi trabalhar morar em palhoça E ele falou que, inclusive ele fala isso até no podcast, ele falou que quando ele chegou lá, teve umas duas semanas, foi a semana que ele ficou desempregado ainda, que ele deitava a cabeça assim no travesseiro e ficava pensando, caramba, o que, que eu fiz na minha vida? <risos> Sabe? Tipo, olhava pro lado, olhava pro outro tinham am... e, inclusive para ele foi até mais pesado que ele deixou namorada, sabe? Ele deixou namorada dele de, de um ano. Nossa, e, é, deixou tipo aqui, né? Não terminaram, então tão bem ainda, mas deixou a família, deixou mãe, deixou enfim, e, e, e foi tentar uma coisa lá. Pra ti, como é que funcionou isso, mano? O teu o psicológico assim, é, eu imagino que que a realidade seja totalmente outra, né? Uma coisa seria visitar, uma cidade, outra é. coisa seria para morar. Se passou por esse por essa aura assim de de caramba fiz, okay. fiz caquinha, eu acho que vou voltar para casa da mamãe, ou não. <risos> não, eu sempre fui muito bem resolvido assim. Uhum. E e tem um detalhe muito importante nessa história toda, que eu e os meus pais, a gente sempre se deu muito bem. Sim. Morar com os meus pais era maravilhoso. A maioria das pessoas na adolescência, na vida adulta, é, sai meio revoltado de casa, assim, de, nossa, não aguento mais morar com meu pai ou com minha mãe, quero fazer coisas que eles não deixam, ou, enfim, é, é diferente. E comigo não foi isso. Eu, eu inclusive, acho que talvez eu, eu morasse com eles por muito mais tempo Se eu não tivesse optado por sair de lá né que então legal. eu sempre tive uma relação muito boa com eles e eu vindo para cá claro que foi um baita de um baque eu lembro que a minha mãe chorava toda vez assim que eu tinha que ir para rodoviária né para pegar o ônibus de Rio Grande para Porto Alegre para pegar o avião uhum. e a minha mãe ficava emocionadís de nossa meu filhinho son de casa sim, tal sim. e, e para mim isso era difícil assim mas eu sabia muito bem o que eu queria né que era uhum. sair dali E tentar minha vida num lugar diferente. E aí eu vim para São Paulo sempre muito determinado, assim. Mas quando tu chega, cara, é, é muito chato, assim. Tem uns perrengues que tu não imagina que tu vai ter. Tipo, eu comprei um fogão e aí o fogão ele não encaixava lá. Porque o condomínio era tubulação a gás, não era uhum. bujão de gás, né. Tá. E aí para o fogão funcionar no gás ele tem que ser um fogão específico, ou ele tem que receber uma adaptação para funcionar com gás encanado, e eu não fazia a menor ideia disso, e eu tinha que Caramba. receber técnico para fazer a instalação, e, e, e tinha que... cara, um monte de coisa assim, e o apartamento ele tava com um problema de... de... Eu, eu não sei exatamente qual era o problema, uhum. mas eu sei que toda vez que eu tomava banho, inundava o banheiro, alagava o banheiro inteiro, e a água até o meio da, da sala, assim, e aí eu não fazia ideia de como resolver esse problema, e eu procurava a proprietária do apartamento, explicava o que estava acontecendo, e ela não sabia tal, aí um dia foi uns caras lá e arrumaram, só que, tipo, são problemas que eu nunca lidei na minha vida, uhum. desde esses mais chatos até os mais simples como, por exemplo, te alimentar, né, tem que comer uma hora, e aí Aí tu tem que lavar tua roupa depois, essas coisas todas, eu nunca tinha tido experiência quando eu morava sozinho, porque minha mãe sempre fez, né, sempre Sim. teve café da manhã, sempre teve almoço, sempre teve janta, e quando eu fui morar sozinho, eu descobri que se eu não fizesse essas coisas, elas não aconteceriam, uhum. e aí eu tive que aprender a cozinhar na marra e tal, e nesses primeiros momentos, assim, primeiras semanas, eu, por mais que eu sempre tenha gostado de ficar sozinho, nesses primeiros momentos, dias em São Paulo, eu lembro que eu acordava de madrugada, assim, ficava, putz, não acredito que eu tô aqui, eu vou... daqui a pouco eu vou ter que acordar e vou ter que fazer tudo, senão uhum. nada vai acontecer, sabe, e eu ficava, tipo, meio em choque, assim, de estar vivendo tudo aquilo, apesar de estar feliz, porque eu, eu tinha vindo já com uma estrutura que a maior parte das pessoas não não consegue quando sai da própria cidade, né, uhum. então foi foi complicado, cara mas esse a coisa, essa coisa de apego emocional, família e tal, eh, eu não cheguei a ter muito. A gente conversava todo dia por acho que na época nem era WhatsApp, eu acho que a gente conversava por, sei lá, Viber alguma coisa assim, mas assim falo com meus pais, sempre tive contato diário com eles uhum. e continuo tendo até hoje. É, é uma coisa que assim, eu costumo dizer que que a gente precisa às vezes, eh, eu acho que todo mundo, né, precisa de um choque de, de, de realidade, né? E, e eu acredito que Ah, lógico sim também, cara. E eu acredito que assim, morar sozinho, mano, é um dos maiores choques, né? Não só morar sozinho, mas tipo construir uma família, digamos assim, sair da família que você nasceu para ir para uma outra família. E essa outra família pode ser morar com amigos, ou morar com a tia, ou morar com Eu eu passei por uma experiência na minha adolescência que eu tive que obrigatoriamente vim morar com os meus eh com minha avó, eh na cidade, a minha mãe, ela morava na zona rural, de Rio Branco mesmo, quase chegando em Porto uhum. Acre, Porto Acre é uma cidade que fica a uns 200, 300 km aqui de Rio Branco, e a minha mãe morava lá, tá, e, e muito longe, e o ensino lá, tipo, precário, sabe, o ensino lá era muito precário, assim, e a minha mãe, a minha mãe sempre foi é religiosa no sentido de que eu tivesse o melhor e melhor educação sabe não só para mim mas para os meus irmãos também a minha mãe que eu, eu, eu, eu, eu, eu queria querer que eu estudasse só estudasse estudasse e e ela teve que abrir mão sabe assim meu filho vai para a cidade é morar com com a sua avó porque lá você vai ter educação aqui você não vai ter educação aqui só vai só vai ter mato né E, Sim, e eu lembro, mano, ter. que esse esse 1 um ano que eu passei longe da minha mãe foi um dos mais difíceis assim, da minha vida, sabe? Não só por cumprir essas tarefas que você citou aí que que pode parecer besteira, mas é muito difícil para quem nunca fez, né? Para quem nunca teve que arcar com isso é muito difícil. Sim, essa, total. essa essa nova é. realidade e porque assim, uma coisa é você eh uma vez ou outra lavar uma roupa, É, arrumar uma casa, outra coisa é você só você fazer isso porque é só você que tem que fazer, se você não fizer ninguém vai fazer, sabe Sim. e é e, e uma, uma realidade totalmente diferente, e eu lembro que por ser muito novo, eu não consegui absorver muito essa experiência eu vim absorver depois de, de, de anos depois é, e e o e outro choque de realidade que eu tive na vida foi quando eu tive que pagar a primeira conta de casa, sabe quando eu comecei a trabalhar no telemarketing, né? Telemarketing é meu meu emprego. E, e a primeira vez que eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim, e eu, eu, eu e no, no fogão, eu falar, mãe, cadê a mistura? Só tem arroz e feijão. A minha mãe falou, é, só tem arroz e feijão. E eu ter que comprar carne para casa, sabe? Acho que foi essa foi a segundo choque de realidade assim que eu tive uhum. na vida. Caramba, a vida é isso então. Né? A vida É, tem uma frase, eu tu acho. Tem que comprar as coisas, né? Isso. Não abre o geladeira e tá lá sempre, tem que sair para ir no mercado, tem que dar algum jeito. É... Isso também, cara, é. pagar conta, né? Eu nunca tinha tido uma conta no meu nome. Eu morava com meus meus pais, as coisas eram no nome deles. Entendi. O máximo que eu tinha no meu nome era o cartão vale alimentação da empresa que eu trabalhava, assim. É. E aí eu cheguei aqui e tudo novo, né? Tive que instalar conta de luz no meu nome, tive que está lá internet no meu nome, na época eu tinha TV a cabo ainda no meu nome, cara, e, e era um bagulho muito louco, assim, e, e eu demorei um pouco pra me acostumar com isso, até o próprio aluguel, né, uhum. eu tinha que ir no cartório reconhecer firma numa assinatura, eu não fazia ideia nem do que era reconhecer firma, Caramba, e eu nunca tinha Deus. ido num cartório resolver uma coisa utilizando a minha assinatura, assim, uma rúbrica, caralho, cara, eu tenho 24 anos e eu nunca vivia essas coisas, assim, sabe, e uhum. na época eu tinha 23, mas eu já tava quase 24, porque eu faço aniversário no final de janeiro, isso uhum. era começo de janeiro de 2014, e aí foi muito louco, assim, esses choques de realidade, que vieram todos de uma vez só, mas eu acho que meio que eu me adaptei rapidamente a eles, e eu, e eu considero que eu entrei pra vida adulta com 23 anos, que foi quando comecei a realmente ter problemas de adulto, assim, uhum. de que solucionar o problema de, de cartório que eu tenho que ir lá assinar um documento e eu tenho que lidar com um ralo do box que, que entope e inunda a minha casa toda vez que eu tomo banho uhum. e eu tenho que fazer almoço e janto e lavar roupa então caralho, cara, que, que loucura que foi mas valeu a pena pra caramba e até hoje eu faço as coisas todas e, e faz parte da vida é, com certeza e e, aco e acontece também que que tipo assim, a gente é meio que criado a criado não, a gente é meio que ensinado até as coisas fáceis, né, eu, eu acho que, que é até prejudicial é, hoje em dia, por exemplo, é, é óbvio que a tecnologia é importante, é óbvio, a gente sabe disso, a tecnologia ajuda muita gente, claro. você tá, por exemplo, você chega cansado do trabalho, uh, não tem o que comer, você, pô, você vai lá, pede uma comida, rapidinho chega na sua casa, pô, que massa isso, que incrível, Sim. Mas, por outro lado, é, é, a tecnologia também ela atrapalha demais a gente. Porque a, atrapalha até a criatividade. Porque a gente fica muito... Tem as coisas fáceis demais. É, as coisas lá, ah, é só dar um fica tempo. Mal isso, fica mal fica mal acostumado. É, por exemplo, eu, eu percebo isso com meu irmão. Eu tenho um irmão de 13 anos. É, 12, vai fazer 13. Tá. Que ele, ele, hoje, tudo que ele quer saber, ele entra no Google, sabe? Tudo que ele quer saber. E na minha época, mano, eu tinha que ir à biblioteca pública da cidade, que ficava no centro, e eu morava, sabe, na periferia da, da cidade. Então eu tinha que pegar dois ônibus para poder chegar na, na biblioteca pública, para pegar uma fila, pegar um livro e saber quem era que tinha descobrido a América, sabe? Então é, é, era uma coisa que... E hoje não, mano, hoje... E é uma coisa que eu tava até conversando com um amigo meu hoje à tarde que parece que na era da informação as pessoas estão mais cada vez mais desinformadas, né? E, e volta nisso que eu te falei. A gente meio que é, é ensinado a procurar sempre o mais fácil, sempre, e até isso que você citou, a questão do co, dos coach, dos coaches da vida aí, para você é, ser seu próprio patrão e tudo mais, essas coisas assim. E eu lembro que eu tava fazendo aula de escola no passado, E o meu instrutor, meu instrutor, meu próprio instrutor de trânsito, ele tava falando que eh, meu instrutor de, de carro, ele tava falando que queria, não queria mais trabalhar como instrutor, ele queria abrir o próprio negócio, para ser o próprio patrão. Aí eu falei para ele mais, mano, você não vai ter que trabalhar do mesmo jeito e ainda pior, você vai ter que trabalhar para ter dinheiro, porque e fazer o dinheiro acontecer, porque se você não fizer o dinheiro acontecer, não vai adiantar nada trabalhar para você mesmo né diferente de você ser um empregado porque você <risos> sabe que querendo ou não seu patrão vai ter que dar o jeito de pagar porque você trabalha para ele agora você sendo seu próprio patrão se você não fizer o dinheiro acontecer ele não vai acontecer de jeito nenhum né? e é o que acontece com, com quem produz conteúdo né a gente meio que uh, e é meio que um contraste porque assim, ao, ao mesmo tempo que a gente precisa gerar é, precisa gerar ter o próprio ganho, mas a gente precisa trabalhar muito, a precisa gerar conteúdo de conteúdo relevante, né? para que é. as pessoas... É, é... Sim, que, que o público faça questão de consumir, né? Que a galera goste de ouvir e que, que faça parte da rotina das pessoas que é o mais uhum. desafiador, eu acho. Que fazer conteúdo, todo mundo faz, assim sim, conteúdo sim. viral, né? Eu pulei, óbvio, muitas etapas de produções de conteúdo minhas, nesse período saindo de Rio Grande até vir pra São Paulo, mas eu fiz muita coisa, o primeiro podcast uhum. que eu fiz foi em 2009, isso faz mais de 10 anos já, eu fui participar como convidado de um podcast para falar sobre o meu blog na época. Uhum. E aí os caras me meio que me convidaram para fazer parte da bancada fixa e eu comecei a fazer podcast já naquela época. E aí depois desse dessa época o podcast com eles não deu muito certo, tal, a gente parou uhum. de fazer e eu continuei com o meu blog e aí eu fui fazer um canal no YouTube junto com os amigos aqui de São Paulo já, uhum. que isso foi 2012, 2013, foi nesse período de transição vindo para São Paulo, que chamava do cassete, do cassete era um projeto de músicas para internet, uhum. e aí era um projeto humorístico de músicas, que a gente fazia uns vídeos e a gente até editava uns vídeos que ficaram bem famosos, assim, tinha vídeo que dava mais de um milhão de views, ah, na verdade uhum. muitos vídeos davam mais de um milhão de views, uhum. o que pra época era um negócio meio surpreendente assim, uhum. na época não tinha esses youtubers com milhões de inscritos ainda, era uma coisa meio nova uhum. e aí... Eu, eu trabalhei com, cara, muitas produções diferentes E as produções do Cassete, elas eram muito virais Era tipo um vídeo que tu fazia engraçado A gente fazia uns vídeos que era a Dilma Que era presidente do Brasil na época uhum. A gente pegava palavras que ela usava em discursos E fazia ela cantar músicas Então gente pegava <risos> várias palavras E fazia, sei lá, Dilma cantar O Show das Poderosas da Anitta Que era uma música que, que bombava rir. na época E usava autotune e tal Botar no ritmo, e isso era um vídeo muito viral, assim, as pessoas compartilhavam para caramba, bombava muito. Uhum. Mas isso era uma coisa que era um consumo rápido, né? Tu sim, via, sim. consumia aquilo, achava legal, passava para um amigo e tu nunca mais ia ver quem era do cassete o que que tava fazendo. Sim. E isso não, eu, eu não gosto muito de ter isso muito como modelo de negócio assim, de fazer vídeos uh, virais e rápidos. Eu gosto é de fazer uma coisa que por mais que atinja menos gente, se encaixa na rotina, como é Eu Tava Lá, que é um conteúdo que as pessoas têm o hábito de consumir toda segunda-feira, então, óbvio que eu não atinjo um milhão de pessoas por episódio, mas... as poucas, entre muitas as pessoas que eu atinjo, elas sabem quem eu sou, elas sabem o que sim, eu tava lá sim, faz, elas sim. sabem que toda semana vai ter um convidado diferente, elas uhum. sabem o tempo que esse episódio tem, elas sabem, elas têm uma expectativa gerada em torno do meu produto, entendeu? E, e isso que eu acho que é o grande desafio, assim, é tu entrar na rotina das pessoas com teu conteúdo e fazer com que essas pessoas queiram te ouvir, queiram consumir o que tu tá fazendo, e aí depois de tudo isso, sim, tu vai pensar em como fazer isso dar dinheiro, né? Massa. É, é tipo, você imaginava que você tinha um ouvinte em Rio Branco, no Tipo... <risos> é muito louco, é, né? É Eu fui é. uma vez numa Comic Con... Um cara veio tirar foto comigo, que ele me conhecia já do podcast e tal, e ele falou: "Cara, tu não acredita, eu sou do Acre". E aí eu falei: "Claro que eu não acredito que tu é do Acre". E aí ele pegou o RG dele do bolso assim, e ele e ele mostrou assim. E aí tem uma foto, que é uma pena que eu não vou achar essa foto, mas a gente tirou a selfie assim, e ele tá segurando o RG dele para provar que ele era do Acre. E ele tinha vindo para São Paulo só para participar do evento e tal. Isso é muito, muito doido, cara. Porque o podcast atinge Gente em lugares que a gente não faz ideia, assim, sim, né, tem sim. gente nos ouvindo sempre, né, e eu tava lá hoje, tem quase 90 episódios publicados, então eu sempre falo que sempre tem alguém ouvindo algum episódio, porque tem muito episódio antigo e as pessoas que estão conhecendo agora estão ouvindo é. um episódio que eu gravei, sei lá, em 2018, uhum. e para essas pessoas esse episódio é atual, porque ela é. tá ouvindo ali naquele momento, e é um episódio atemporal, como todos os episódios da tabulação uhum. então é muito engraçado assim que a gente não faz ideia do, do alcance que as coisas têm na internet né não ah, com certeza é não e, e isso é uma coisa legal porque eu encontrei um ouvinte de que, que, que escuta o, o meu podcast teólogo de quinta ele é de Angola mano E eu fiquei assim, Caramba, Caramba, o cara, é, legal, cara o cara é angolano, velho, tipo, lá eles falam, eles falam português, né, e, e ele, ele até, ele Sim. mandou e-mail para mim, porque eu sempre deixo meu e-mail lá para pessoa mandar sugestão de tema, para eu gravar e tal, uh -huh. e ele falou assim, é, tenta falar mais devagar, porque tu fala muito rápido, e tipo, lá na Angola, <risos> eles falam meio que pausadamente, né, e eu falei... Não, com certeza, agora eu sabendo que tu me escuta, velho, eu vou gravar muito mais, eu vou falar muito mais pausadamente, porque, pô, muito legal. Isso le muito, muito legal. legal. E, e isso que você falou é, é interessantíssimo, mano, porque assim, saber que tem, é, você saber que tem um público é muito mais importante do que você ter um conteúdo. Por exemplo, você, a gente lembra quem eram os caras do Aleleque? Ninguém lembra quem é que cantava Aleleque, né? Pois é tipo, com... pois é, pois é. E olha, cara, é porque eu já eu já trabalhava com blog e eu postei esse vídeo desses caras, e uhum. eu não consigo lembrar o nome deles, nem pois o nome é. da banda, mas eu lembro do meme, né, do, do viral que foi aquele vídeo. Exatamente. E agora a gente chega no, no no principal, né? Se você quiser falar um pouco dos trabalhos anteriores, pode falar, mas tipo, um como é que nós e eu tava lá, Brian, você já é em São Paulo você já tá. trabalhando com produção de conteúdo você já trabalhando com blog e qual como é que nasce a ideia de eu tava lá a gente sabe que o plataforma nasceu depois de eu ter escutado eu tava lá mas eu tava lá nasceu como <risos> foi assim eu cheguei em 2014 em São Paulo, começo de 2014 uhum. aí na minha cabeça tava tudo muito certo assim não eu vou morar sozinho vou trabalhar na minha casa eu tinha peggo um apartamento dois quartos, que era para um quarto seu escritório E o outro quarto seu meu quarto Sim. E eu pensei, não, agora eu vou dividir as coisas aqui Aqui é o meu escritório onde eu trabalho Aqui é o meu quarto onde eu durmo E eu tenho a sala e a cozinha aonde eu, eu faço os momentos de transição né Almoço, janta, café da manhã e tal uhum. E aí, beleza, na minha cabeça Isso era perfeito Só que aí eu me deparei com um problema Que eu nunca tinha pensado, que era o seguinte Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava Com horário de trabalho com pessoas me cobrando produtividade e tudo mais uhum. e fui trabalhar na casa dos meus pais na casa dos meus pais tinha uma rotina que era a minha mãe acordava cedo fazia café da manhã, Sim. meu pai saia para trabalhar, aí meio dia minha mãe fazia o almoço, meu pai chegava aí eles almoçavam, a gente almoçava né, eu almoçava com eles, uhum. meu irmão ia pra escola voltava da escola e à noite tinha a janta e aí depois da janta a família meio se reunia pra ver televisão ou qualquer coisa assim, e depois todos iam dormir, e então tinha uma rotina que me facilitava o trabalho Sim. Eu tava ali trabalhando, mas eu sabia ah, daqui a pouco eu vou almoçar, daqui a pouco eu vou fazer isso Daqui a pouco meu irmão chega, daqui a pouco meu meu pai chega sabe uhum. Quando eu vim morar em São Paulo Eu perdi total a referência Do que era dia, do que era noite uhum. Porque ou eu trabalhava 24 horas por dia Ou eu não trabalhava mais E uhum. aí chegou o um, um fatídico Momento que foi Eu morando sozinho em casa com TV a cabo, e a Copa do Mundo começando, que foi a Copa do Mundo no Brasil em 2014, uhum. e eu sou um grande fã de futebol, e naquele Sim. momento, cara, eu já tava, já tinha bastante amigos aqui em São Paulo, tinha o Luíde ali, tinha o pessoal que, que frequentava a nossa casa, né, amigos aqui de São Paulo que iam bastante lá pro condomínio e tal, e eu vivi a Copa do Mundo intensamente, e a minha produtividade foi pro caralho, assim, porque uhum. eu via todos os jogos da Copa do Mundo, eu bebia todos os dias, eu fui beber cerveja pela primeira vez com 21 anos ah, eu era um cara que não bebia não curtia cerveja não fazia nada assim ficava muito na minha casa e comia meu, meus lanches lá no sul e aí na Copa do mundo eu tava bebendo todo dia cara era cerveja teve um dia que eu tava tomando uma cerveja às 9:30 e da manhã tipo aquele jogo, <risos> aqueles jogos da manhã, assim quando começa aquela fase dos jogos simultâneos sabe sim, sim, sim. e aí eu tava segurando de uma brama às 9ve:30 e da manhã e aí eu lembro que eu vou a mão na consciência assim era uma mão na bra eu tô na consciência, <risos> e eu pensei cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara porque eu, eu vou acabar minha vida, eu vou, acabar, vou virar um alcoólatra em São Paulo, e aí eu comecei a me preocupar muito com isso, e aí uhum. quando a Copa do Mundo acabou e tal, a Copa do Mundo por um lado foi fazer networking, assim, porque tinha muito evento sim, de sim. agência muita coisa, a Copa como tava acontecendo no Brasil tinha muito evento acontecendo com torcedores de outros países uhum. e tal, porque em São Paulo teve vários jogos, né, uhum. e aí eu, eu comecei a socializar mais com essa galera do meio tal, e em setembro daquele ano Setembro de 2014, acabou Copa do Mundo de tinha acabado O Brasil já tinha tomado 7 a 1 uhum. Eu eu soube E recebi o convite para ir trabalhar no Não Salvo Porque o Igor já trabalhava no Não Salvo, morava comigo uhum. O Luiz já trabalhava no Não Salvo Morava ali no mesmo prédio que eu E quando o Não Salvo precisou de um funcionário Que um cara que trabalhava lá saiu Eles meio que Já me tinham inserido naquele universo assim Naquele meio Sim. E eu falei, caras, eu posso assumir essa vaga aí e tal, vamos trabalhar juntos, não sei o que, e a gente conversou e, e fechou. E aí eu falei, uhum. bom, então agora resolvi o meu problema, agora eu tenho de novo um horário de trabalho, ainda era autônomo, né, não, não trabalhava com carteira assinada lá, mas Sim. meio que cada um tinha uma função e nós tínhamos horários de trabalho para estar presente no escritório e aí eu tinha de novo uma rotina, né, entrava todo dia uma hora da tarde, ficava até as 8 horas da noite lá, e aí voltava para casa, e à noite, das 8 horas até a hora de dormir, eu ficava trabalhando nos meus projetos pessoais ainda. Então, hum. aí deu bem certo, fiquei não Salvo até 2018, até ano passado, até agosto do ano passado. Sim. Eu sou um cara de relacionamentos duradouros, né? Eu entro nas <risos> coisas e eu fico cinco, seis anos sem, hora isso, sem perceber, assim. <risos> e, e, e aí foi isso, assim. Aí eu me reestabeleci como profissional trabalhando no Não Salvo de novo produzindo conteúdo já com outras pessoas, porque eu não tinha tido essa experiência ainda fisicamente né eu já tinha tido parceria com outras pessoas de ter blog junto, de ter fanpage junto de ter canal no Youtube junto, uhum. mas nunca num, em um escritório fisicamente né e aqui isso foi possível e aí toda a estrutura da, da empresa ali do Não Salvo Uh, acontecendo, e mentes criativas trabalhando e tal, em 2015 fazia um pouco mais de um ano que eu já estava trabalhando com eles surgiu uma ideia de fazer um videocast, podcast na época já existia há bastante tempo, mas não era uma coisa popular, assim até hoje em dia não é muito tá começando a ser, mas na época em 2015 não era de maneira nenhuma assim Sim. e aí os caras Uh, tinha a ideia de fazer um videocast. E ia ser um canal no YouTube que ia reunir ali algumas pessoas na mesa e essas pessoas iam conversar sobre determinados temas, cada pessoa com uma câmera no seu rosto e depois ia ser feito uma montagem que ia pro YouTube com pedacinhos, assim, frames, né? Uhum. Enquanto uma pessoa tá falando, filma uma, enquanto outra pessoa tá falando, filma outra e tal. Isso ia ser um videocast do Não Salvo. E, e eu lembro até hoje a bancada desse vídeo eu se eu posso falar isso, uma foda também que eu já saí do Não Salvo. <risos> então, azar. E, <risos> e eu lembro que essa bancada... Ia ser o Cid, que era o dono do Não Salvo né? Que, que é até hoje a única pessoa responsável pelo Não Salvo O Maurício Meirelles, que tinha saído do CQC Poxa. Que é humorista e tal Na época ele nem tinha o Facebook Bullying ainda, eu acho E eu já tinha, isso foi uma outra fase que eu pulei também Quando eu tava no do cassete eu cheguei a trabalhar no CQC por um ano Que a gente produzia vídeos para Band A gente fazia aqueles vídeos que a gente fazia pra, pro YouTube e tal não A gente vai. vendia alguns exclusivos para Band Então eu tava sempre lá no, no Morumbi, né, no estúdio da banho, e, e aí ia ser o Ronald Rios, que também tinha feito esquecer que era outro cara muito ligado a um portal, e tinha mais uma pessoa, cara, eu acho que era o Chico Barney, que é um cara que comenta a novela na, no UOL, uhum. e eu acho que era meio isso, assim, e aí a ideia era um videocast com uns caras nada a ver, e que era uma galera engraçada, claro, produzir conteúdo tá esse é um bagulho de humor. E aí, como eu tava lá no, no escritório e, e, e eu já tinha tido experiência de podcast muitos anos atrás, né? Porque eu já tinha feito podcast lá em Rio Grande e tal. Eu achava que podcast era uma boa. E aí eu me comecei a plantar a ideia, pô, por que a gente não faz um podcast em vez de fazer um vídeo, podcast, uma coisa mais simples, e tal. E, e aí explicava mais ou menos como é que funcionava, mas a galera cagando para mim porque não entendiam muito bem. Até acho que sabiam o que eram, né? Os bons do Carlos que trabalhavam com isso, mas não botavam muita fé de que seria uma coisa legal, Sim. e aí não sei se por procurar, ou por qualquer coisa, ou se por coincidência total do destino, um dia chegou um convite lá, de um estúdio, que era um estúdio de podcast aqui em São Paulo, cara, tipo os caras que previram muito os movimentos do, do mundo, assim, é. eles tinham um estúdio, já que era um estúdio de rádio, uhum. aqui em São Paulo, ali em Pinheiros, e convidaram a gente para a gente não, convidaram ou não salvo, Pra fazer um podcast, para experimentar como é que seria fazer um podcast E aí meio que eles sacaram, assim, de porra, é mais ou menos esse projeto que a gente já tem e tal Só que aí não ia ter como chamar toda essa galera que tinha o projeto original uhum. Porque, claro, todo mundo comprometido com outras coisas, tal, ia ser difícil de reunir E uhum. aí ficou a ideia de, não, vamos reunir o pessoal aqui do escritório mesmo Que aí era eu, o Igor e o Luíde, que estávamos lá, redatores do blog e tal E o Cid, que era o dono de tudo E apresentador E aí começou ali o Não Ovo Que é o podcast do Não Salvo é. Em 2015 e, e o Não Ovo deu super certo Em 2016 o Não Ovo já estava bem consolidado A gente já tinha saído desse desse estúdio Que tinha convidado para começar uhum. Estávamos gravando no escritório do Não Salvo E aí começaram a nascer outras ideias De outros podcasts Surgiu outros quatro podcasts O Se Eu Fosse Você, que era um podcast de terça-feira Que uhum. depois eu fui apresentar o Bicuda, que era um podcast de esporte, que ia pro ar toda quarta-feira. O Não Ovo já ia pro ar toda quinta, desde sempre. E tinha na sexta-feira um conteúdo que era o um Não Ovo bônus, que era tipo um um um, sei lá, um um um episódio, eu ia dizer uma pílula, mas não era exatamente isso. Ele era um episódio de uns 30 minutos, era tipo um meio episódio uhum. que ia pro ar na sexta-feira com conteúdo extra para a galera, assim. Sim. E aí tem uma brecha nessa história, né, porque eu fazia podcast na terça, não sei se fosse você, na quarta, no Bicuda, na quinta, no Novo, e na sexta, no Novo Bônus, segunda-feira era o único dia que eu não fazia podcast. E o resto da galera do escritório, meio que cada um fazia um pouco, assim, não tinha ninguém que fizesse todos esses, eu era o único cara que participava de todos. Sim, e aí sim. eu fiquei com esse negócio na cabeça, de eu preciso muito ter um podcast na segunda-feira, só para poder falar para os outros que eu faço podcast todo dia assim. Quando uhum. alguém perguntar o que é que tu faz? Não, eu faço podcast todo dia, de segunda a sexta-feira, eu tenho podcast. E aí eu não salvo, não tinha nenhum projeto de podcast que pudesse preencher a segunda-feira. Tinha um outro podcast que era o Rebobinando, que depois quando o a galera do escritório se separou, o Rebobinando saiu do Não Salvo e ainda existe até hoje como o podcast do Luiz, né, que é ele que apresenta tal. Uhum. Mas eu não participava do Rebobinando e o Rebobinando também era na sexta-feira. Então ficou essa essa brecha assim da segunda-feira para mim. E aí em 2017, final do ano de 2017, eu viajei pro Sul, visitei visitar minha família, né, final de ano ali, recesso de Natal e tal, e levei minha namorada Isso foi uma coisa que aconteceu Nesse período entre não salvo uh, Entre São e ele trabalhando não salvo E saído não salvo uhum. Eu comecei a namorar em 2015 E é. de 2015 até hoje A gente tá junto Hoje a gente mora junto E uhum. quando eu saí do escritório do não salvo Eu já morava com a minha namorada Então voltou o bendito ritmo que eu tinha Lá em Rio Grande trabalhando em casa Porque uhum. agora a minha namorada estuda Tem as, as tarefas diárias dela Que ela sai de casa muito muito mais do que eu que trabalho aqui, hum. mas eu, eu consegui, reconquistei a minha rotina, né? Então hoje em dia é muito mais fácil para mim trabalhar em casa do que quando eu morava sozinho ou do, ou do que quando eu morei com, com o Igor, né? E hum. aí aconteceu que em 2017 eu e minha namorada fomos para Rio Grande, a gente estava por lá, recebemos o um convite da galera do Pretinho Básico, não sei se tu sabe o que é o Pretinho Básico. Não, faço ideia. O Pretinho Básico ele é um programa de rádio muito hum. famoso lá no Sul, que tipo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sim. e ele é transmitido na rádio de Atlântida, é uma rádio muito, uhum. muito grande. A Atlântida ela é uma rádio do Grupo RBS, que é a Globo do Sul. Sim, a RBS sim. é a repetidora da Globo, que também tem conteúdo uhum. local né lá nos estados, e a RBS tem uh, os jornais, né, a 0 horas os jornais impressos, uhum. e tem também algumas rádios, entre elas a Atlântida, que é a rádio de entretenimento, sim. a rádio jovem, assim, do, do Grupo RBS. E o Pretinho Básico é um programa que existe desde 2007. um programa que tem mais de uma década, lá 12, 13 anos, uhum. no ar. E os caras já me conheciam por conta do meu trabalho no Não Ovo, né? Que era o um podcast que tinha ganho bastante destaque e que inclusive era retransmitido na Atlântida, lá uhum. no sul então a Atlântida tinha um horário lá que era sexta-feira às sete horas da noite que eu Não Ovo era retransmitido no rádio Legal. e aí os caras me conheciam, sabiam que eu era gaúcho, sabiam que eu tava por lá e me falaram, pô, vem aqui conhecer o escritório, acompanhar uma gravação do Pretinho e tal, e eu falei, não, fechou, vou ir e aí eu já tava com a ideia de fazer alguma coisa nesse dia eu gravei com eles lá um outro podcast que eles tem que era um podcast sobre cultura pop e tal uhum. E, e foi muito massa assim Eu voltei para São Paulo pilhadaço assim, Super inspirado de Vou fazer alguma coisa na segunda-feira E com várias experiências e contatos Com pessoas novas assim E aí eu tava conversando com a minha namorada Que eu queria fazer um projeto sozinho Mas eu queria fazer um projeto que se sustentasse Porque qual que era o grande problema de fazer podcast em Rio Grande. Uhum. Eu tava longe de todo mundo, né? Sim, sim. Eu precisava gravar por Skype com os caras, e era tipo cinco caras que faziam o podcast, então era muito difícil reunir as agendas e juntar todo mundo, sem contar que a internet em Rio Grande era podre, era muito ruim de depender da conexão e de tudo, assim, para as coisas acontecessem. Uhum. Quando eu vim para São Paulo, eu solucionei esses dois problemas uma vez só, porque primeiro que eu estava todos os dias fisicamente junto com os caras que faziam podcast comigo, uhum. e Segundo que eu não dependia de internet para gravar, porque a gente tava cara a cara Então a conexão uh, A interação era muito fácil Porque sim, sim. tu olha pro cara, tu sabe se o cara quer falar ou não quer Não fica todo mundo se atropelando uhum. E segundo que não dependia de internet né, Então a, o áudio era ótimo Era sem delay, era, era limpo Era tranquilo de, até de, de editar e tudo mais uhum. E aí eu Pensei, eu preciso criar um projeto que eu consiga fazer sozinho e que eu não dependa nem da na qualidade da internet e nem da agenda de ninguém. Sim. E aí o que, que eu encontrei a fórmula para mim foi um podcast que eu fizesse sozinho, que eu fosse a única pessoa fixa do podcast e que a, fosse sempre com um convidado só. Então eu, preci... eu tinha isso na cabeça Eu preciso de um podcast que eu grave sozinho que eu por tudo E que eu tenha um convidado E aí quem que vai ser esse convidado? Aí eu pensei, preciso Que o convidado dependa do tema né? Na época era muito normal Que podcast fosse tema, eu vou sim, definir sim. o tema E eu vou chamar pessoa falar sobre esse tema. Uhum. E aí eu pensei que que podia ser, o tema podia ser o convidado, tipo o que a gente tá fazendo agora, assim. bate ter um papo e o convidado me falando sobre o que ele quer falar. Uhum. E aí papo vai, papo vem, pensamentos para lá e pra cá, eu cheguei na ideia de não, vai ser sobre histórias da vida do convidado. E aí eu tinha uma inspiração que era o Conta-me Tudo, que é um podcast português, sim, sim. que eu acho que hoje em dia não existe mais, mas era um podcast que eu gostava muito de ouvir, assim, os caras estão lá de, de ou a do Porto, uhum. e era um podcast muito parecido, assim, de as pessoas contarem histórias, com a diferença que ele é um espetáculo, ele acontece no teatro, uhum. e o apresentador, ele simplesmente dá o microfone na mão da pessoa e fala, sobe no palco e conta uma história, e a pessoa sobe e conta a história dela, e eu achava, eu como ouvinte, achava isso maravilhoso, porque eu gostava muito de ouvir as histórias que as pessoas contavam, uhum. mas eu ficava nervoso porque as pessoas contavam sozinhas as histórias, e elas às vezes bolavam detalhes que eu queria saber melhor, assim, eu falava, putz, se eu, se eu pudesse perguntar para essa pessoa algum detalhe sobre essa história para saber melhor, tá, mas para aí, como que que isso acontece exatamente? Antes de continuar a história, me explica uhum. esse detalhe aqui. E aí, no, eu tava lá eu vi a oportunidade de fazer isso, porque no Não Salve, nos outros podcasts que eu fazia lá, eu era meio que só um participante, eu não era o a estrela principal de nenhum deles Sim. e para mim seria muito confortável se no meu próprio podcast eu pudesse continuar não sendo porque eu queria só palpitar participar uh, interagir com, com alguém fazendo algo né e aí eu encontrei não tava lá essa essa solução que é eu ligo por uma pessoa diferente e falei como é que tu tá, tudo mais, conversamos, falamos sobre a vida aleatoriamente, a pessoa me conta do dia dela, da, da rotina dela, da semana dela, o que ela faz, e depois eu falo, pô, me conta alguma história aí, e aí a pessoa me conta a história, e conforme vão surgindo dúvidas, eu vou perguntando e, e o papo vai desenrolando da forma mais natural possível, e... E eu realmente nem sei exatamente o que a pessoa vai me contar, é uma uhum. surpresa para mim e eu me surpreendo junto com o ouvinte enquanto a gente tá ouvindo a história. Então eu acho que encontrei uma fórmula assim que é confortável para mim e que e que é divertido pro ouvinte também, que gosta de ouvir histórias junto comigo. Pô, da hora e Deu muito certo, né, mano? Deu muito certo o, o eu tava lá. Eu falo o cara, né? Eu, eu, tava, eu tava falando que respondo a tua pergunta e olhando pro timer de vergonha, já que caralho, eu não, eu não paro de falar nunca mais quando alguém me pergunta alguma coisa. Não você é louco, Frei. Ah, o programa é seu, velho. Você tem o plataforma, você você é dono de dois podcast, não sabia, você é dono do outro tava lá e do plataforma. É. E cara, eu eu sempre brinco que eu falo muito pouco no outro avala. Se tu for o no meu que menos fala sou eu. então toda me convida para participar do podcast dos outros, eu não calo a boca nunca mais, cara. É, tá certo, tá sempre. E brilhante legal isso porque assim, eu para saciar essa essa minha vontade de, de, de falar, de produzir conteúdo, eu criei dois podcasts. Eu criei o Teólogo de Quinta, que é um ah. que é um é um podcast curto, é 20 minutos, é, no máximo 30, Legal, é, no formato onde... É, é, é um monólogo, na verdade, né? Eu pego um assunto da semana, sim. ou então alguns assuntos... É, tipo, é Atualmente eu tô muito preguiçoso, o que que eu faço? Eu vou lá no meu status do no WhatsApp e falo, galera, tô sem tema para semana, alguém pode me indicar alguma coisa para eu gravar? Aí o pessoal vai lá no meu no meu WhatsApp né, e manda, ó, oh, fala sobre isso, fala sobre aquilo, aí eu vou lá e gravo. E... E aí é um monólogo, grava sozinho. E o plataforma eu criei também nessa nessa eu tenho uma veia jornalística desde criança, sabe? Desde criança que eu gosto de de, de me comunicar, velho. Eu gosto de me comunicar. Tipo, eu sempre gostei de, de, dessa coisa. Eu, eu era tipo de criança que assistia Jornal Nacional. Nenhuma criança da minha idade assistia Jornal Nacional. eu tinha porque eu gostava de ver a forma que o cara chamava notícia, a forma que o repórter ele o roteiro e do roteiro, é, a, sabe, era muito genial para mim, sempre foi genial. E, e aí de, quando eu fui crescendo mais um pouquinho, eu crescia assistindo Maria e Gabriela, né? E eu amava o jeito que aquela mulher fala o humor dela até hoje, na verdade. Então eu gosto muito dessa Sim. coisa de, de entrevistar pessoas, é, me comunicar com pessoas. E eu, eu, eu criei a plataforma justamente também por essa necessidade. Eu tinha o podcast, que é um que é um, o podcast, ele é o podcast do blog outro ponto. Eh, que, um, que é um que um, é um podcast assim, como você falou, é, é temático, né? Cada semana tem um tema e a gente convida eh pessoas que falam daquele tema. E lá eu sou meio que Sim, é o formato mais comum de podcast é, até hoje. É o formato mais comum. E lá também eu sou mais que um participante mesmo, tipo, eu as pessoas falam lá eu pego entre e falo alguma coisa também, mas eu tô lá mais para ajudar mesmo, assim, porque É, o, o que meu... é maravilhoso, né? Não sei não, demais. o que é para ti Mas eu adoro participar de podcast uhum. E não gosto tanto assim De apresentar podcast Claro sim, sim. que eu adoro fazer eu tava lá Mas eu ainda me sinto desconfortável Depois de dois anos apresentando Eu ainda não sou o cara mais confortável Na frente do, do microfone Com a responsabilidade de apresentar Eu gosto é de sentar E de, e aí, vamos falar sobre o que hoje e tal, e, e participar uhum. somente, sem a responsabilidade de olhar se tá gravando, se o áudio tá bom. Eu, eu gosto de tudo isso, mas eu gosto muito mais de só sentar e conversar. Sim, dá, é, dá uma, uma responsabilidade pra gente que a gente meio que, né, sente, é, sente meio cara, que encostado na parede. Eu sei, eu sei como é que é isso. e É, o legal do projeto próprio e de onde tu apresenta e tu é dono de tudo, é justamente isso, assim, eu, eu penso o episódio na minha cabeça eu penso, não, esse episódio vai vai pro ar dia tal, ele vai uhum. ser mais ou menos assim e a, na edição a gente dá mais ou menos o tom que a gente quer que, que o episódio tem esse episódio é mais engraçado, esse episódio sim. é mais sério e tal, isso claro depende do convidado, da história dele, mas eu gosto de planejar, de produzir o conteúdo, de, sim, ah, sim. vamos botar no Instagram, dia a tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e isso é uma coisa realmente muito divertida do podcast, mas a responsabilidade é muito grande, a gente tem que, tem que estar sempre muito atento. Não, claro, eu também. E e assim, mano, é essa essa coisa é legal porque assim, eu tava numa batalha interna comigo, que eu falei assim, caramba, eu não vou parar a plataforma. Eu vou seguir com a plataforma. É esse ano no caso, né? Só que aí eu falei, não, eu preciso parar um pouco, eu preciso Nós, nós estamos terminando outubro, estamos indo para novembro, né, então estamos chegando no final do ano, então preciso meio que me reinventar, só que nesse período de é, me decidir se eu continuo gravando direto ou se eu divido o plataforma por temporadas, é, que era a ideia inicial, a ideia inicial era gravar 20 episódios, paro, depois mais 20 episódios, paro assim, entendeu, para não ficar sobrecarregado para mim. E até também porque eu não tenho tantos convidados assim para gravar. E só que nesse meio me, meu tempo, mano, eu listei uma uma, uma enorme lista de, de convidados assim que eu é pessoas que era para ter gravado na primeira temporada e não gravaram por conta de agenda. Eh, inclusive personalidades aqui do Acre que eu quero que o Brasil conheça, eh, por exemplo, tem um cara muito Legal. famoso aqui no Acre que que é o Freali. Eu acho que o Maurício Merel, Maurício Merel quando veio gravar o David dele aqui, Ele, é. até o pessoal falou muito dele, né? O Furiali, que ele é o cara responsável pelo tempo aqui. Da, do Acre e da região norte tá. toda. aí e ele fica é, andando pela pela pela cidade. Ele ele anda pela cidade. O trabalho dele é esse É andar pela cidade e ver como é que tá o céu. E, e é muito legal, porque Caramba. ele tem um programa na rádio. Ele tinha um programa na rádio aqui. E ele é muito famoso, mano. aqui assim, a minha mãe conheceu ele ontem. Minha mãe nunca tinha conhecido ele. Minha mãe conheceu ele ontem. Ela chegou em casa, tipo... Parece que ela tinha conhecido o, o Michael Jackson, sabe? Ela tava muito ela tava muito entusiasmada. Eu falei, mãe, eu vejo ele quase toda semana. Eu vou jogar sinuca ali na gameleira. A gameleira fica no centro da cidade, fica no centro aqui de Rio Branco. Eu vou jogar sinuca ali na gameleira, eu vejo ele passando por ali. Então, para mim, é muito comum. E aí, a minha mãe meio que me deu essa ideia de... de uh, é, é muito comum para ti, mas tem muita gente que não conhece ele. E seria muito legal se eu gravasse com ele. E eu tô meio que nessa pira já a partir do, do, do, do próximo ano, né? Gravar com personalidade, mesclar um pouco gravar com amigos e personalidades aqui do Acre pra galera conhecer. E agora só pra que gente massa, cara, que legal. pra gente ir, ir já indo pro final. Eh, aquilo que você falou, mano, que a gente é, é é bem parecido mesmo até nesse aspecto. Você também é movido a rotina, né? Você também é movido a à... É. E quando eu falo movido, não é no sentido pejorativo da palavra, só funciona a rotina, mas tipo, funciona melhor sim. se tiver uma rotina, né? e Funciona, o meu problema, e eu demorei muito para entender isso, é que a minha rotina, ela funciona nos horários paralelos, assim, sim, eu sim. sou o cara que acorda o no meio-dia e durante a vida toda eu lutei contra isso, assim, eu falei, cara, não é certo acordar meio dia, tu uhum. precisa acordar cedo pra tomar café da manhã e trabalhar e, e depois de um tempo, eu entendi que, cara, não tem problema, se tu consegue te ajustar e, e trabalhar no tempo que tu tá acordado, que tu produzindo, eu acho que, que tudo bem também. E eu sou um cara que trabalha muito na madrugada, assim. Sim. Eu agora mesmo, a gente tá gravando aqui são 11 e 15 da noite. Uhum. Quando a terminar de gravar, eu vou muito provavelmente abrir meu notebook aqui e começar a listar as tarefas e coisas que eu tenho para fazer e, e vou trabalhar até muito tarde. Eu trabalho até o sol nascer, assim, 5 e 6 horas da manhã e aí eu vou para cama, durmo até 11 horas, 11 e meia e aí eu levanto, almoço e aí meu dia começa, assim. Assim. e cara, eu lutei contra isso por muito tempo. Lá em Rio Grande, quando eu morava com meus pais, eu, eu lutava muito para isso não acontecer. Quando eu vim morar sozinho aqui em São Paulo, eu tentava muito acordar cedo e tal, uhum. mas eu encontrei uma rotina que é tipo no fuso horário da, da Nova Zelândia, mas que tá bom assim. Para <risos> mim tá dando certo, eu consigo ser produtivo no tempo que eu tô que eu tô acordado. Uhum. Então tudo bem que não seja exatamente o horário comercial das pessoas. Mas eu tenho sim a minha rotina e, e quando eu respeito ela eu realmente consigo trabalhar melhor é porque na verdade é o que funciona para você né não é o que o que é convencional é, é que funciona. eu lembro que a, até quando eu trabalhava no, no telemarketing, os horários eram muito flexíveis e a gente mudava de horários tipo quase que semanalmente eu tinha semana que eu tava entrava 12: meia e tinha semana que eu entrava uma duas horas da tarde E, e assim e eu dormia também estamos tarde. eu lembro que teve um período que foi o, eu acho que o, um dos piores períodos que eu trabalhei no, no telemarket que eu entrava 3:40 da tarde e saía 10 da noite então eu acordava meio-dia obviamente porque eu passava a madrugada é, assistindo séries é, ou tomando tereré inclusive é um assunto que eu queria até falar contigo só que eu acho que nesse podcast não vai caber. Talvez em outro podcast a gente pode falar sobre o tereré e o chimarrão, inclusive eu tô tomando tereré pô, agora pô. nesse exato momento que e tô suando Olha pra aí. caramba, porque aqui, mano, aqui no Acre, uh, o Acre, eu costumo dizer que o Acre é o Ceará do Norte, sabe? É muito quente, velho, é <risos> muito quente, velho. E enfim, tomava tereré com os, com os meus amigos até 3, 4 da manhã e aí ia dormir. E, e eu meio que funciona assim também. Eu, eu eu funciono tipo em horários que que ninguém, que ninguém entende. E só pra gente concluir, ah uh, é, ainda falando nessa questão de rotina, acontece que muitas vezes a gente meio que ignora a, a questão do, da da rotina por achar que ela vai limitar a gente, mas sendo que na verdade a gente precisa de uma certa ordem, né? Mas tipo, mesmo que você não tenha um, uma planilha, mas você precisa ter uma, uma uma linha mental do que você vai fazer, porque você senão acaba se perdendo totalmente. E eu andei lendo que isso é péssimo para criatividade. Você não ter rotina é péssimo para criatividade, porque acaba que, que que você não consegue absorver as ideias que você tem, e elas se perdem, né? Pode ser. É, isso aí eu acho que é, é muito individual mesmo. Eu sou um cara que, que vou encontrando formas de trabalhar as coisas que eu faço hoje em dia, né? Uhum. Eu... Eu sou muito planilheiro, assim, eu tenho muita planilha, tanto uhum. de finanças, né, comecei a fazer planilha por questão financeira, uhum. de quanto dinheiro vai entrar esse mês, pra onde que esse dinheiro tem que ir, as contas da casa que eu tenho que pagar, tipo, vai entrar X esse mês e vai eu tenho que pagar essas contas fixas da casa e eu tenho que pagar as contas da empresa também, uhum. né, porque quando tu começa a... a profissionalizar o teu trabalho independente, tu precisa emitir nota, né? Sim. Tu vai fazer uma publicidade, tu vai uh, falar de um produto, tu vai vender algum produto, tu precisa emitir nota para as empresas. E sim, aí sim. tu te vê na necessidade de de também ser uma empresa, né? Uhum. E tudo isso são responsabilidades que tu tem que levar em paralelo as outras responsabilidades da tua vida. Tu não pode parar um, um, um âmbito da tua vida e uhum. tocar outro, né? Uhum. Então, são coisas que eu precisei fazer uma planilha para me organizar. E aí depois disso, eu virei o cara das planilhas. E hoje eu tenho planilha até de episódios futuros do Otava lá, porque o Otava lá ele é gravado por temporadas, né? Eu terminei de gravar esse ano em setembro, uhum. então setembro eu parei as gravações e eu já tenho episódios gravados até metade de janeiro que estão saindo aí, agosto inteiro foi publicado, outubro inteiro está sendo publicado agora, uhum. aliás agosto, setembro, não eu, caralho, eu me perdi muito no, no ano agora, setembro eu acabei, aí setembro inteiro foi publicado de, uh, agora outubro inteiro está sendo publicado uhum. novembro e dezembro já estão também prontos e no meio de janeiro eu devo começar a reorganizar as coisas para gravar com os convidados novos o primeiro semestre de 2020, né? Sim. E nesse meio tempo aí que as coisas já estão gravadas, eu tenho as minhas planilhas para organizar qual episódio ou próximo, o que que eu tenho que falar em cada episódio, porque eu gravo as conversas, né? Porque eu já tenho gravado até janeiro, é a hora que o convidado atende o telefone, a gente conversa, a hora que desliga o telefone, acaba a conversa. Depois, na semana que o episódio vai pro ar, eu gravo o começo, né, a apresentação, sim, e sim. o encerramento, que é onde a gente introduz as iniciações publicitárias, onde a gente fala do das marcas e tal. E isso precisa ser gravado na semana porque até a sexta-feira anterior a gente pode fechar alguma coisa e, e mudar tudo, assim. Mas eu tenho planilhas com ordens... Dos episódios e ordenados em uma ordem que faz sentido para mim a gente tem o, o algoritmo do eu tava lá que issoude interessa eu posso explicar com mais detalhes depois com certeza pouco <risos> eu vou começar a gravar a segunda temporada em janeiro na, na primeira semana de janeiro e para ir ao em fevereiro uhum. então plataforma volta em fevereiro e aí já fica um gancho pra gente encerrar o programa é te agradecendo Brian tipo nossa enormemente você realizou Um dos meus sonhos... Que o primeiro é gravar contigo... O segundo é participar do... Do eu tava lá... E... Ser ali... Um, um sonho meu, mano... E tipo... Eu fico muito... Honrado... E muito grato... Pela sua humildade... Porque assim... E aí onde vai entrar minha explicação... Por que humildade? Porque eu já cheguei... Convidar pessoas... Porque eu sou um podcast... Que tô começando, né... O meu... Meu blog nem... Uhum. Nem... É independente ainda... E... E assim... Uh, já cheguei a mandar mensagem para muita gente é, não não gente do meio do podcast mas gente de outros meios assim e, e eles tipo nem nem me responderem sabe eles visualizarem mandar e-mail eu, eu, eu sou um cara que enche muito o saco do, do, do convidado eu encho muito o saco mesmo. e e ele nem tio assim pra mim tipo e gente que é nem, nem tão relevante assim eu considero você muito mais relevante do que muitos dos que eu já convidei. Mas <risos> e, e você não, mano, você foi prestativo, falou comigo na boa de brother mesmo, e eu fiquei muito feliz. E esse espaço é seu, Brian. Suas considerações finais aí, divulgue ou tava lá, se é, se é que todos os meus amigos já conhecem eu tava lá tanto que eu falo dele, né? Mas fique à vontade. É <risos> seu. Pô, que massa, cara, obrigado pelo Convite, isso que tu falou de, de eu ter te respondido É o que eu tento mesmo fazer sempre é, é difícil e vai ter Nesse momento alguém ouvindo aqui Que vai falar, porra, mas eu convidei o Brian pro meu podcast E ele não me respondeu, é porque às vezes <risos> Eu não vejo, às vezes eu demoro um pouco para ver Porque especialmente Agora que eu recentemente, não sei se viu, uh, Teve um ouvinte que me mandou Uma mensagem no Instagram e falou assim Brian, faz uma thread ou uma lista De sim, alguma sim. forma, dos podcasts Que tu já participou, tu chegou a ver isso uhum. não? the mm -hmm. We... E aí o cara falou, faz uma, uma lista dos podcasts que tu participou. Uhum. Eu falei, pô, isso aí é uma ideia legal, né? Porque a galera que, que me escuta, às vezes, nem sabe que eu participei de outro podcast e tal. Eu, sei, eu geralmente divulgo nas minhas redes sociais, mas às vezes a pessoa não viu aquele ali não sim, sim. e não ouviu e gostaria de ter ouvido. Eu pensei, não, eu vou fazer uma lista, então, e vou colocar os podcasts que eu participei. E aí eu comecei a listar meio que pela busca do Twitter, assim. Ah, ah, dia tal eu participei de um podcast, de tal participei de outro. E aí eu percebi, cara, que tipo, esse ano eu tinha... Sei lá, em poucos minutos Eu listei 25 episódios de podcasts Caramba. De outras pessoas Que eu participei E teve uma semana em setembro Que eu participei de podcast todos os dias Segunda-feira tem um episódio comigo Terça-feira tem outro episódio <risos> de outro podcast comigo Quarta-feira tem outro legal. podcast comigo e... Hã? Que legal É, muito louco E tipo, podcasts totalmente diferentes entre si assim uhum. E que, pô, é legal pra caramba Eu estar ordenando isso Porque facilita até pra eu depois saber Pô, eu participei desse podcast e tal. Sim, Eu sim. não tinha me dado conta que teve uma semana que eu fechei quase completa Parece uhum. que na sexta-feira não teve Mas aí no domingo saiu um outro podcast comigo assim. Então foi engraçado pra caramba E aí depois que eu fiz isso Que as pessoas viram que eu aceitava participar De quase tudo que me convidavam Começou uhum. a pintar muito mais convite E aí agora eu tô meio apertado assim Porque claro que eu tava Já tá gravado, mas eu tenho outras atividades né no, Durante a semana Outros trabalhos que eu, que eu faço Então eu preciso me, me organizar para conseguir gravar e atender A, a demanda da galera que me convida Mas conforme possível Eu vou gravando, essa semana mesmo eu tenho mais duas gravações Amanhã, esse é o Prazer assim, à noite e, e amanhã à tarde também Então amanhã eu gravo duas vezes hum. Então assim, na medida do possível vou participando, gosto muito quando me convidam E foi um prazer, cara, falar um pouco aí Da, da minha história, falar um pouco do Eu Tava Lá pros teus ouvintes, e, e que bom que que tu fala do Eu Tava Lá também, e tomara que a, as pessoas acreditem na gente e vão lá em algum momento ouvir, porque muito modestamente falando, eu acredito que o Eu Tava Lá é um bom podcast para as pessoas uhum. ouvirem pela primeira vez, assim, nesse momento de, do, do da podosfera brasileira, tem muita gente chegando, gente que nunca ouviu um podcast na vida, né, e que tá descobrindo como os podcasts funcionam e tal. E eu eu tava lá por ser um episódio, por ser um podcast que cada episódio tem começo, meio e fim, eu acho que é um podcast legal para essas pessoas recém-chegadas ouvirem, uhum. e pra galera que já ouve também, pra galera que já é ouvinte aqui do, do plataforma e que já ouve outros podcasts eu acho que vale a pena fazer um consumo mais intensivo assim, ouve algum episódio lá vê se, se tu gosta, de repente pelo convidado, uh, eu tenho alguns convidados que também tem podcast a maioria deles, eu diria, e de repente o, o ouvinte aí vai lá olhar a lista de convidados, eu tava lá, vai encontrar alguém que conhece começa por esse episódio, uhum. ou começa por episódio que o tema tenha uh, despertado seu interesse, ali, o título do episódio geralmente dá uma dica de sobre o que é aquela história que a pessoa contou e, e aí depois faz um, uma maratona e que eu sei de muita gente que começa a ouvir, eu tava lá assim solto, e aí depois fala, não, vou, vou ouvir do começo, e aí vai lá ouvir aqueles episódios horrorosos que eram os primeiros, com os áudios podres mas histórias muito boas, sempre reforço isso, que, que por mais que eu fosse travadaço e que a tecnologia que eu tinha à disposição fosse podre, fosse péssima as histórias, o conteúdo sempre foi bom, e eu acho que isso que é importante no podcast, assim, às vezes a gente não tem recurso para fazer uma super gravação uma super edição, eu, eu mesmo estava eu tava lá no começo e era muito ruim, eu reconheço isso, a até hoje que eu, que eu não sou um monitor mas eu fazia o que eu podia e o conteúdo era bom isso Sim. eu tenho total consciência assim e, e falo numa boa não eu não tinha muito acesso a, a equipamento e nem era muito bom apresentando mas eu sempre me preocupei que o conteúdo fosse legal e isso isso continua assim o conteúdo é bom hoje em dia a gente já tem uma estrutura e, e o áudio é, é, é bem bem mais apresentável do que naquela época mas as histórias se mantém sempre importantes, assim, interessantes e, e com convidados sempre muito legais. Muito da hora, Brian. Então, mais uma vez, obrigado, cara. E para quem ouviu a gente até aqui, esse foi o Plataforma número 20. Agora a gente vai dar uma pausa aí de dois, três meses e a gente retorna no que vem com o Plataforma 21. E como prometido, eu, eu nem imaginava que seria possível ter, terminar o ano gravando com o Brian, mas eu consegui. Eu achava que tipo, eu ia conseguir gravar contigo no episódio número 50, 52, depois que o plataforma já tivesse ganhado corpo assim, aí o Brian e eu vi o meu podcast através de alguém e assim, mas mano, muito legal. É, é é bom ver a forma que as coisas acontecem. E isso dá um gás pra gente, né? Isso dá um gás pra gente. Claro, com certeza, e eu entendo muito isso porque eu sou um cara que convido pessoas pro meu podcast toda semana, né, uhum. então assim como tu foi lá me chamar para participar do teu podcast, toda semana eu tô indo chamar alguém, hoje em dia não toda semana, né, porque a gente grava bastante tempo antes, Sim. mas... Quando eu estou em período de gravação, eu gravo quase diariamente. Tem dias que eu gravo dois, três episódios. Então eu tô sempre lá chamando as pessoas para gravar o meu podcast também, e eu sei perfeitamente como é estar do outro lado. E, e eu sei como é legal quando alguém que te convida assim, nem botando muita fé que a pessoa é top, a pessoa fala: "Não, vamos lá, vamos gravar tal", e isso dá realmente uma uma animada. Então, que bom que eu pude ser essa pessoa no no plataforma hoje. Com certeza. Então é isso aí, Brian. Valeu, cara. Muito obrigado por esse tempo que você passou aqui com a gente, por essas quase duas horas. E tamo junto. Real, hein? Caramba, nem percebi. <risos> tamo junto. Até a próxima, mano. Valeu, cara. Abraço e vamos combinar essa história no outro. aí a qualquer momento. Com certeza. Falou.